اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سراء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وَلَا نُشْرِ قَبِهِ شَيْعَةً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا عَرْبَعًا مِن دُونِ اللَّهِ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا آمُسْلِمُونَ نا <تصفيق> دوئے مایسا دا دغه ما یې سکه اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لکه په دې سکه دا هلې کتاب پلیته بری نه چاچا دے رسول نه خلاف کھڑے دے او الله دنیا کی زری لکڑی هغه کیدا به عبادت صفات پیدا شی نه پدیس کی داه له کی تب پله تیو د پیغمبر صلی الله سلام صداقت ور مخ کی سوره البقره کې دا د اعتراضاتو جوابونه وو شو نو دلته تفصيل کوي دا غوې د پازو شبوحاتو جوابونه هم دي لیکن اکثر لغو پلیټي بیاني اغه سورۃ فقہ کې د اهله کتابو په لټه ذکر دي هغه سورۃ آل عمران تقریبا سواللس یا پنزلس ولټه اهله کتابو په دې سره ذکر کیږي اوله پالیسی زیادہ چدو اتعد احبار و در احوان او کي حلال او حرام دم قباحت المحاجته محاجه باطل ده حق مقابله کي باطل بصيصي او باطل دلائل ذکر کي او درم خپل هم او نور خلا ګمرا او سلورم کوفر هم بیا ته الله به ترک, ترک العمل چرته وت چې قران وایي حدیث وایي ګر ان انکار کوي پېندم دا چې حق او دا باطل ګډوډي وخلق ومنه تلبيس راوي او شفقم تلبيس را ويستل په حق وخلق خاص کر په حق پرستو منه قلبی اسرائیل صدر وهم و وصیت نو محرفین دي تحریف کول ده الله په کتاب کې او لسم نه کان خلف مددګاران ول یو لسم واذما تول دو لسم مرتد کې د ارتدادو او دی الله سم ځان نه حلال او آرام جوړول ځان په او چوکم حلال حرام بینګری د غیبت دی باندې کوي بلکې اعتراف التحلل تحریم کوي او په دې لسم کپا کې جوړېږي <سؤال> اغه بروز څنګه شان لا د هغه وزهات کو دلتاول دعوت د دل توحید ارکالجه دغه هلي کتاب مباهله نو تخرید د داد یمن د نجران راغله خلک نا اللہ ویدو تووے قل یا حلل کتابی تعالو الہ کلمت قوئے وطے کتابی آنو تعالو الہ کلمت یو خبرتا تعالو راشئی نوری خبری خدا سنمان راشی راشی او خبرطان صوائن بیننا و بینکم چې دا خبره برابر د پمن زمنګاو پمن ستاسو کې صوائن سمانه موستویاتونه په کول له شرای ورته له دې نو کې دا خبره شری چا لا اله الا الله بدی کی چا اختلاف نه کړه هر دور کې لا اله الا ویلی شي وردا لا اله الا الله قطاس او منغو منغو او خبر دادا چتا سو د دې کلمه تشریح نه کاوه اُم بڠ د ذکلمی مسک او تشریک د ذکلمی ما ناسدا الله نعبد الا, إلا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ اباعنا ابادا اربابا من دون الله ذو کلمی ما ن ادا لا اله الا الله الذي ما نصدد الذي ما نادا الله لا نعبد الا الله بندگی ونکاو سیوا د الله نبلچا الله نعبد الا الله بندگی ونکاو د ایچا الا الله سیوا د الله د عبادت تولخ سم الله لره کو عبادت عبادت دي دي او که عبادت دي خو له او که عبادت په بدن ماليه عبادت په الله لته عبادت کي د الله سره شوق نه يسار ولا نو شرك بي شيا او نه بي سدارو د الله سره شيا نه شوق ګور نه کي را په سیاق د نه فکر را تعمیم فاید ورک او داصل کی تعمیم بعده تفصیص مکه خدای وای چې عبادت با خاصه او الله دې راکو او سوې ولا نشرک به شیان پس کی به الله سره څوک نه سدارو نه پذات کې نه پاسماو صفات کې نه صفات کې نظر نیاز من احتوا ده غیر الله پنه من ور کو ولا ان شرک بی شیا دیک بیا تامی درما خبر ولا یتخیز ابادنا بعضا دا کربم نکوه او نبنی سی باز زمن نا فاضل را اربابم من دون الله شریعت جوړاون کی سیوا د الله نا الله نما سیوا ګل سوک په شریعت جوړاون کې نه مانو حاکمان د شریبد سوا د الله نا بل سوک نه ونه حاکم شریعم الله منو نو حاکم تقوینی بم الله منو بل سوک عم بالله <سؤال> والسلام <سؤال> خدای شریعت تشریک هغه شریعه نه نه شریعه والله او عدی ابن حاتم ایک پیغمبر صلی الله <سؤال> علیه و سلم تا زیرا الله رسول من دوی کله خدای نه وی من خوتا رب نه وی نو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم او فرمل څکه رب تاسو ته دا هغه ورې زمانه خبره کوي څکه دې مشارب به اسلام شي کله به چې تاسو ته دا حلال دي نو تاسو ته حلال نه چې دا حرام دي نو تاسو ته حرام نه ویاو دا وې حلال کړو ته به حلال وي دا حرام کړو ته به حرام د دغه ته خدای شریعت جوړون کې حلال او حرام جوړون کې دا کار د چايدا الله پاک يا اربابن ورته اسوبه سجدي نکولي غير الله ته الله نماز یو بلشاه تب سجده نکونه اے کرم دل تمانه کی دون الله اے مسجودي نا مین دون الله نبن سیبای زمنګ نفضل را اربابم مین دونے لائے لائق د سجدې سیوا د الله مرنا سجدې په وال اسی قربان ما نام کي مددګاران فیل تواللو فقولو شادو اننا مسلمون پس کا دوی مخوڑو الله وي ایمان والاو فاقولو تاسو خبر شای بی انہا مسلمون چیقنن منگا دا توحید من ان کیو منگ لا الہ الا اللہ فدی منی منوخا تاسو قم لا الہ اے لیکن دیرم لا الہ اے لیکن لیکن تاسو ارتوائے خبر شای چې منگ توحید من ان کیو منگ دا کلمی تشریح دا هيا على الكتاب لمتهاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعد ذا ذم خباست خباحدوي بياني نسبه ديني باته لا ابراهيم عليه الصلاه والسلام تکي وہی كننهن على ملت ابراهيم من خو بملت ابراهيم منو ذسبت په کوچې إبراهيم عليه السلام د يهودو او نصارى دي ومنغدا إبراهيم عليه السلام په ملت من يا هل الكتاب لمت حاجن في إبراهيم او کتاب یا نورانو ولجه کړه کوي په باره د إبراهيم کې او معهل ذلت التوراة والإنجيل إلا من بازي داوس حال دا دې چې نه د نازل کړي شې تورات او انجیل الا مم بعدي مگر رسل ابراهيم عليه السلام دا تورات او انجیل خوراست راغله آتا شوی موږ په مليتي ابراهيم باندې وما انزلت تورات او انجیل الا مم بعدي ندی نازل کڑے ندی نازل کڑے شئے تورات انجیل اللہ من بعدی مگر اصدر ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کم زیکیوں کم زمانہ کی او تورات انجیل کل را افلا تاقلون ایدا کل نکار ولی ناخلائی حان تمہا اولائی حاججتم فی مالکم بھیل من او زور نور کئی خبرتاس خبردار تاسو دغه ها جستوم چې جګړه کوي په مال ببردا غچا کې لکم به علم چې دېس تاسو د پاره 파غومن هغه من دې اېلم الله حضورونه ور کوي تاسو دغه چې جګړه کوي په مال کوم به علم په حال دغه چا کې لکم به علم چته استادو ته پاغه من ته علم جگړه د هغه چا په حال کې کوي چته پاغه من ته استادو علم نو فلمته ها جو نه په ما لیسلته لكم به علم پس ول جگړه کوي هغه چا مبارک هي چې نشته ری تاسو درا علم دلیل ورا عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام خو تاسو خپې ینه بیا هم د عیسی علیہ السلام په اړه کیسه تاسو جګړه ده سو کورته اله ہے سو ورته سو و ده تاسو دغه خلکو چې جګړه کوي دا هغه چا و بارکه چې تاسو هغه پی جنې داو حقیقت درته معلوم نه بیا داغه په بارکه تاسو جگړه کوي چې ابراہیم علیه صلاتو پی جن نه نو هغه تاسو نسبت دی يهوديت او د نصرانيت کوي ور مکه هوځي ته کې خدا چې تورات او د انجیل نه رستو يهوديت جوړ شوه د نصرانيت جوړ شوه ابراہیم علیه صلاتو وسلم کله ته هوځي ته او سره گیاته ته يهوديتانو سره له نسبتونه کوي او دلته ورته وئي چې جګړه تاسو د ايسا عليه السلام او محمد صلى الله عليه وسلم مبارک کوي حالان چې ايسا عليه السلام په حاله باندې تاسو عالماني د قلیمت وحجون فی ما ليس لكم بهل په جګړې وله کوي فی ما داغ چاو مبارک کیږي چې لري تاسو دران باغ منته علمٌ علم قوا دلیل واللہ یعلمو انتم لا تعلمون اللہ پوہدے پحال لیبراہیم علیہ السلام تا سنب وئے گئے ما کان ابراہیمو یہودیاں اللہ پوہدے پحال لیبراہیم سنگا نو ابراہیم علیہ السلام یہودیاں ومذب دو یہودیت منی ومذب دو نسرانیت منی نا یهودی و نا نصرانی ولیکن کان حنیفاً مسلمان لیکن اغوه کلک مواحد مسلمان او مخلصو او مسلمان تاکیف دا حنیفاً کلک مواحد و مخلصو وما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیہ السلام دا مشرکین ندلنا دلته مشرکین نه مراسله نصارہ وغیرہ سراج المرنیر لکه ان اول الناس ابراهيم ګرتا شوې تاسو ابراهيم عليه السلام ته خپل نسبت کوي د يهودو د زناصرا نه ان اول الناس ابراهيم یقینا لائق د خلقونه د ابراهيم عليه الصلاه والسلام سره احق النسبتی به ابراهيم یقینا زیاد تایق پن نسبت کې د خلقونه د ابراهيم په ابراهيم عليه الصلاه والسلام سره الناس یقینا زیاد حق دار پن نسبت وخلقك يا ابراهيم عليه السلام, السلام سرا للذين تبعوا خمرك ساندي چې تایبداري کړه دا هغه هغه سوق دي مخانه زمانه ول مومنان تو کاغو ابراهيم عليه السلام ته نسبت کوي نو سيدخه خمرك سان تبعوا কিতাবদারি করে داغا وحاز نبی او دا پیغمبر ولذینا منوا کسن شی مومنان دی دا مومنان هو لی المؤمنین الله پاک دوسته خاص مددکار دے دا مومنان او ذا طائفه من الکتاب لو یذلنوکم د درم کا باحد دوئے خلق و تدشرک و دو کفر او دو گناہ کا بری درم کا باحد اسو ایسلال خلق گمراہ کول ودد طائفت من احلیل کی طائفه ایلو یزن لونکون لطلو مزدریہ ورا گڑی او ڈالا کتاب والاونا لَو يُزِلُ لُنَكُم گمراهی لیکن وما يُزِلُ لُنَا إِلَّا آنفَسَم نَا گمراه کئی دوئی مگر خفل زانونا ومای شرون ادوئی نبوئی وردو خبل گمراه کئی دو قرآن سنت سنتنا خلاف دلائل ورتخی، عقیده ورتخی، موضوعی منگڑه دی خبری ورتخی، ولا تاقیده ورتخی، ولا تعمال خی، خلا گمراحقی، لیکن چه بل گمراحقی نا پا خلم گمراحی، اثر دو گمراحی بدوی تخا مقرسی خواد، بدوی پدی نپوی، یا اهل الكتاب لم تكفروا نبيات الله ده سرورم قباحت کو کو فروم بیاات الله او وبترک كلام ده الله د آیاتو نه انکار کئ او عمل سر ده الله په کتاب عملو نه کئ انکار کئ عمل نه کئ یا کتابی ریمت تک برو نبی اے کتابی آنو ول انکار کوئی دائیتون دلانا دل الله پاک دائیتون نبی ول انکار کوئی وانتم تشہدون حال دا شتاسو ملیانی نبت تک برو بی انکار بی آیت اللہ صدی اللہ عمل نکول آیت اللہ بیانی دا اللہ توحید بیانی یو دا غی نسکی اگر منتی عمل نکی ایا حلال کتاب لمتل بیسون الحق بالباطلی و تکتمون الحق و انتم تعلمون دائی پینزم کا خلقو منه دین گڑڑڑ کول تلبیس راوی سطلب و او کتابیانو ولی گڑڑوائی حق و خلقو منه بالباطلے بباطلو دلائلو او سبب د بباطلو شبہاتو و تک تمون الحقا ولی پٹوائی تاسو حق لرہوانو تمتالمون و حال دا جی تاسو ملیائن ورا حق او باطل یو ذکر دي خلق زمانہ چې سنت او بدعاتو کې فرق نه او شریعت او توحید کې وا فرق نه او کئی بدعات وای سنت او وي منځ کار خونه دې دا خير کار حق पठाई پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت پٹھئی عقیدہ پٹھئی حقہ مسئلہ پٹھئی وقالت طائفت من الکتابی آمنو باللزی انزر لللزینا منو وجحنہا وفور آخرہو دا اشفاقم قباحت دے او قباحت سے خلق مرتقد کول و شي شي چې خلق د الله دین نه پاتې شي هغه د پر مختلف لارې وېقتل مختلفي طریقي وېقتل بس دیومت کې و هغه شان موليان کوشش وایداو چې دې صحابهو کرامو کې توڑ راشي نو چلون او خپل کشران او طفل چلاړ شي ځان مرګر اخاره کوي نو کوم کسان چې د موږ نه تل لیکن نو سواخرسو سر خارشه نو ما خام را پاسه انکار وکه اعتراضونه وکه دا مهفل نه راپاس پاس مرګ لري خارا کوي لیکن څور خوره نوبیا مرګرتیا پریا ده هغه خلل شنه نه مرګری شینی هغه بو یې سړیا چې چلل شي دوی واپس شو خدا خبره صحیح نه دا چل په خان د يهوديت نه روان يهودو به دا چل کو چې دې صحابه کرامو په جماعت کې کینه اعلان ظاهر او وي ایمان شمو خو تاسو مار کړی و لیکن مخام تر عباس یې بس موږ یې رد دي کې خدای دی داري ده د کدي زمانه کې ورشي کې نه و سره بیا پاس یې را دوی غدوا نه معنی دوی خو سیل نه فلان کې نه فلان کې نه صرف د خلقو د بد زنا کول او د فارز کار وقالت طائفه من اهل الكتاب هي دوی یو نړی د کتابانو نا امنو بالذين ایمان خارکه غ کتابونللهم چې را للی پا کسانو چې ممناندي وجه نهارې او اول چې ی کول جدي صحابه کی سراشی فوڈ راش خلف د صح پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه باز زر نش اوسم دغه سه داخله کتاب وه د یهودیان په نقش قدم ډیر روانه ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ايو تحد المسلمو ته تو ايوها يقوم دابل کبه هټون وشک په هغه مزب چې الله منسوخ کړي خلق او ته باطل دین باندې په پاتې لا کې دین کول په خپل دا کار دا چا يهوديان يهودو کار سو خپل دین ته حق دین وي حالکه محرف کړو احپل مرګری به په خل چې دین دیورې تک دین دی دینه شرتهونه او اوسو مغور کنه مختلف فرقو تو ګره مسلکونو تو ګره مذابونو تو ګره ځان ځان لا هر یو دین مون حصر کړې ده پخپل ټولي کې دلته دا یاد د مشکلات نه او دا ې په مخکې آمنوې را لې نه چې ایمان ور تهکاره کوې ایمان خارق ہے لیکن ولاتومی ایمان خارق وے لیکن ایمان راوڑہ ما ما داوی چایا دمشکلات دا وے لیکن یو مانا شغل ضروری ز د کول پکاری زګه جو توجیہات شیکنا نبی اصل مانا چ سړے ویا درس کې پیژاو چاته وایي اب زکۍ نو هغه بیا سړیمني ګډا وډای شي بیا روسو تو جهاد ته بسراځو ولا تؤمنو الا لمن طاب دينكم د دې مطلب دا دی چې مشران او د کشران ته په دی دیین وورې کلک ش دا کوم زمن دیین چې دی دایم چاته پر نه واللا تو مینو خبره ممن د چالهلی من طبی نه کو دغه چا چې روان ستاسو دین پسې ستاسو دین تا پزګو خبره منای بل ইচ্ছে خبره و نه منای د خپل د دینوالو خبره منای د دین دی وره بل بل دین نشله ځکه وڅوي یو پارتای ولا دا وایي چې بس بل چا خبره بوره نه اورای ار څه وایي قرآن سنت دی وایي ګره دلایل دی وره سړی لکه دا زمنګ خبره دا خبره ده بس د خپل مرګ ورو خبره اوري بس دیمه منحصر کړي په یو گروه کې په یو جماعت نو دوی به دا وصیت کوو په خپل کشران چې خبره بعد چا منې شکوم ستاسو مرګ لري په دین کې به غوی خبره منای ښا و دین کې وځبل چې خبره نه منای هغه قرآن ذکر کوي حدیث ذکر کوي دلایل ذکر کوي نه نه نه دا بلچا خبره نه منای دا کې دي زمونه کې دا وی هغه بخپل کشران پخول دین د يهوديت او د نصرانيت کول ينل خدا هو الله الله خپل پیغمبر ته وی ویا ان الله هدا هدا دعو بل دي دا دین چې کوم زکه دې کابل دستان کې او پاکستان کې چې دا چا ساره دې دا یو جماعت سره مون خاص نه دا یو گروه سره دا یو مسلک سره خاص نه دا دین پچا کې منحصر نه ده خودین صرف کوم دین دې هوت الله چې دا الله دین دې قران او سنت دې خاص دا یو کدوښ باندې او ک دشمني باندې دا کتور بیان یو کسبی نه بیانې عربي بیان یو اجمی بیانې اق دین دل اق دین ده نور دینونه بیان نشته دا لکه کوم دین را لچان نه دینونه جوړ کړلیا او خلکو ته وېچي نه دا نه دین هو هغه دي چې د الله دین ده ان الدين عند الله الاسلام پارتيانه جماعتونه دا پاکداشه راوځي دا ایو تا حدن مسلم آوتیتون دا دا دوید بے مخبر دا دا لا تؤمنو لاندراز. او دا ایو تا ایو تا حمزہ استفحام محضوب دخل ایو تا حدن مسلم آوتیتون خبر ممن برابی خبر ممن اول جملہ کی مقصد سو. خلق پخاو او خپل دین باطل مان چې خپل دین مان کی وره پاخا شي زموږ خبرې مقصد څه چې دا نبوت او رسالت وره بل چاته نشي ملایم د منګ پوره خاص دی منګ نو خبر ما منه دایچا وله ا ايو تاحد مسلم ایا ور کی دیش یو تنطب کتاب وه تی تم چتا سره درکړې شوهي یعنی اوتی تینا سره نما شرانکشران او ته کتاب بل چا ورکیږي شي نا او یو حاجو کومند رب یا ال ان یو او یو حاجو کومند آیا غلب حاصلول شی پتا سو منه او یحاجو آیا غالب دې شی پتا سو منه په حجت کې عین دربه په هم باندې درځ تاسو نه نه تاسو من سرک مناظره کوي شی نه تاسو سره په حجت کې کی غالب کیږي او نه بل چاته کتاب او نبوت ملایي دي دا دوه خبرې وې د یو د چې په دین کې پاخه دېمو خبر دیم خبره ورته څه کوله چې دا نبوت کتاب دا د تو سره خاصه تو سره څو بحث مباحی او یوه حاجو کومه غالب کیدې شي په تاسو نه نه شي غالیب کیدای کناي درنه د خبرې جواب کول ان الفضل بيد الله تو ورته وين الفضل بيد الله یقینا الفضل الله په اختیار کې فضل نمراسو ایمان را وڑل دا خود اللہ فضل لے مومن کی دل حق پہ جندل دا غرنگی دا نبوت دا رسالت دا کتاب ورکول دا ٹورسی دا دا اللہ فضل لے ان الفضل بید اللہ یقنان دا ایمان را وړل دا ایمان نسکی دل دا چاله کتاب ورکول نوم بوت ورکول دا خدا الله فضل له دا الله په اختیار کی یو تیمیا شاور دا چا ته چوغړی والله واسونلیم الله فراخ فضل ورده په دې پارسه مانی اور فصیت تیم ما یختص بر رحمتي ایمیشاب دلته رحمتنا خالص نہ بوته و هی مراد امه کی فضل عامر ایمان نعمتنا دا اللہ ان الفضل بیدل یقین فضل دا اللہ فضل نمراسل نعمتنا دا اللہ ایمان دے نبوت وغیرہ او دلتا یقتصو بی رحمتی مئی شاو رحمت فلدہ دا وه نبوت فا آغا چاپوری چی اللہ اغاڑی و اللہ ذو الفضل لازیم اللہ فاوند فضل ویدیم واز دا آیات په دي سراز تا خړاو کوي اوس دا آیات خپل هغه اشکالات یو یو اشکال لا ده ګورې ذلاتو مينو کې ایمان لغوي دی ایمان اصطلاحي او ایمان لغی شوو ماه ب دا کو لا تؤمنو منو خبره منه الله من ط بیاې نه بیا غ او که ایمانې ش والله <سؤال> توو الله <سؤال> منط نه کوم ایمان م را وړی الله <سؤال> من ط بیاې نه من ط بیا کې او بیاو کې نهبی ایمان په خپل نبی من را وړی دا بالاله تؤمنو دا خاص دیکه عام نو شنو څنګه ماه چې تاسوړ خبره م د چا لالی منته بیا دی نه او کدا خاشي بیا مخکې ورته ووي که نه ایمان خاره کوې لکن والله تو لا تو مینوه بیا څنګه کوئ لا تورو حاضل ایمانه ل ح دا ایمان ورې چا تهکاره نه کوی دا ایمان چاته ښکاره هاي لل لمن تبع مگر هغه چاته چې تابع د دین استادو تاسو چې دغل طلعت شې ثوابه او جماعت طلعت نو هغه کې ورې د خپل ایمان چاته ښکاره کوي کوم چې استاد جوړ مرګره وکړه الا لمن تبع دينكم سابقا ثم اسلما یا مسلمان شیعی بل چاته بنا کرے، سستاسو مرگرے ہو گئے دریم دا چیدہ اللہ، کمہ استثناء د استثناء منتصر دا که استثناء من قطعہ اور دا چې دا استثناء من فراغ دا، استثناء من فراغ دا چیم من محضو فی ما غسوا ولا تؤمنوا لا احد الا لمن دا استثناء دا محذوف نشريا هذا المشوا معنى كمن را يستوى درهم دا ولا تؤمنوا الا لمن طاب يديناكم قل ان الهدى هدى الله ايو تا حد المسلم بلو توجیبا که داو کہه چه وَلَا تُمِنُو اَن يُوتَى اَحَدٌ مِسْلَ مَهُوتِي دَا اَن يُوتَى اَحَدٌ مِسْلَ مَهُوتِي تَمْ مَفْحُول دَا لَا تُمِنُو دَا پَارَهُ گَ مستقل کلامو لا تُمِنُو لَا انده نوخا اگر کم ما خلینا خطریا سی او خدو خبری یودا اِلَّا لِمَنْ طَبِعَ دِيْنَكُمْ بَلْ اَيُوْ تَحَدُ مِسْلَمَا وَتِينَكُمْ په دین مانی پاکش او کتاب او رسول دا زمنق و زمن خلقوں کی بئی بلچہ کداری شکل در نو دلتا بلتو جیدادا والا تومنو ایو تاحد ایمان مرا وڑایا ان یو تا احد المسلم او دیتم د دې خبره چې ورکی دي یو تن ته په مثال د اغه چې تاسو راکړی شهید یا په تاسو او یو حاجوکم یا په قالب شي په تاسو باندې څوک په دلیل کې ان دا خبره چاته و نه منای دا خبره ما نه چې ګل بل چاته کتاب میلوش الا لمن تب يدینکم د دا توجیه کمزورې پدې چې دې کې مستثنا منو هو د مستثنا مرسته کوي یمند چې څومره پس نور علی وویل نه انل خدا هو دا توجیه لګ کمزورې بل توجیه دا چې کوم اوله منغو کړه بول انل خدا هو خدا د ان سمو اهو د الله خبر حفظ انسلف د الله حدیث لیکن درما توجيب کې دا ان ال هدا بود دا هدا اسم د نه لیکن مبدل منه هودا بود الله دا بدل لے. او د ايو ته هم اسلامه آو اوتیتم دا خبر د ان ر ادا هدا هدا په معنا د طریقې سره واه یقینا حدایت ان الہدا ہدا اللہ نو مقصود په کلام کې بدلی غل از خو ان الہدا یقینا ہدایت ہدایت د نو معنا نه جوړی و بدل منه او بدل منځوټ کړي دی دا به الله دادا یقینا طریقه د الله دا دا ایوتہ حدم اسلام اوتی تو چورکی دیشی او تن ته په مثال د اغه ہوتی الله پاک خپل بندگانو ته وی چې د کتاب او نبوت د يهودیت او د نصراین سره خاص نه ده یقینا طریقدا الله دا چورکی دیشی او تن ته په مثال د اغه کتاب ہوتی تو چې تاسو له درکړه او یو حاج وکوم اند ربکم او په معنا د اعلان تر دې چې غالب کېدې شپ تاسو باندې په تلل کې اند ربکم په ان دې ذرب تاسو دا دین دا نبوت دا کتاب سماوی چې دا پدې بنو اسرائیل پورې خاص نه ده د بل چاته موږ کې دي چې لکه چې ور کړه شو محمد یعوبی صلی الله علیه و اِنَّ الْحُدَىٰ <سؤال> وُدَلَّا قِنْ هِدَایتِ کم هدَایتِ بُدَلَّا اَغَسْ اَنْ يُوتَا هَتُمْ مِسْلَمَا اُوتِي تُمْ طَرِقَةَ اللَّهَ دَادَ اَنْ يُوتَا هَتُمْ مِسْلَمَا اُوتِي تُمْ اَوْا يُحَاجُوْ قُنْدَرَابِتُمْ اَوْ بَلَتْ تَوْجِيَ فَقِدَا اذاي باي ولات تؤمنو الا لمن تبع دينكم قل ان الله هدلل ندبرتم ما دبرتم ايو تعدم اسلامهوتيتم بیا بدل ايو تا کي لي ايو تعدم ور در توجيه ما کي لاړي یو ایو تا احد مفحول دا لا تؤمنون دفعا بیمان دا ان الهدافو دا اللہ دا ایسا مو قبر او ایو تا مستقل کلام شو لا تؤمنو مستقل جمله شو اقول اینا الفضل بید اللہ دا عاول او دریمت توجیب پا کتاو شو اینا الهدافو دا اللہ اسم انل ودا هو د الله دا هو د اسمد مغوې مؤمن هو هو د الله بدل او ايو تا خبر سلورمه توجيه پاکستان کې دي شي چې ايو تا نه مخ کې د پرتم ما د پرتم قیدارو ما دا تو چې دمره تدویرونه کوي دمره تدویرونه ایو تا لی ایو تا حدم مصلا ما او تیتم الی ایو حاجوکو انت ربکم جتاو چی دمرا تدبیرو نکوئے دمرا چالا کیا نکوئے جدید پارا لی ایو تا حدم مصلا ما او تیتم جدید پارا شور کی دیشیو تن تب مصلا داغے او تیتم چیتا صورت رکڑے شہرے الی ایو حاجوکو دا چې غالب کې د تا صاحب باندې پزري نه کېند راوې نو زه که تاسو د برتمه د برتمه د عمره تک بیرونو د عمره چیلونو کوي ومنه هل الكتاب من ال ان طمنو بقطر النوده بل قوا د یتم بیانې خیانت کول د خیانت کې لیکن ومنها للكتاب سر اشاره ده تقسیم ده اهل کتاب چې بازي اهل کتاب په خخه لګ دي ورخه امین امين لیکن بازي اهل کتاب ډير خيانتګر دي بازي ده اهل کتابونه نه مولياونو نام اغه شب ان تامنو بيقين ک اعتماد او که پاګم نه بي قيمتار ان فخذانا امين او ګرځي ان تامن او امين او ګرځي تا امانت ولا ورکړي لوي خزانه ولا ورکړي په لکا او په يوار سره کړي نو يوت هي الهي در بکړيا غطا تا یوته اله یک ادا بکیا اله کتا تا س قسم کینت پکیون لیکن و منه من ان تامنو بی دینارن زنه د دې ملان نامنا غری ان تامنو بی دینارن تو اتباعو کیته پاوې من بی دینارن دی او روپې دیو دینار امانت ورکه دی والا بی دینار یو دینار یو روپې ورکه لا يوديه اليك نادا کوياغا تا تا لا يوديه نادا کوياغا اليك تا تا ها الا ما دمت عليه قائما دالای پمانه د عندك و یو حال کینو واپس کړي مگر پاغا حال دمتا لای قائمن چا می شت دا خسرو والاڑے تدا خسرو والاړ اروق یو توبار دې ټنګو یا اعلی راوړ دې چې داګه پسهر مرتي والاړ اروق یو توبار ټنګې چې زما په سیرا کې زما په سیرا اخه دوی دا خیانت وکړي دا د پرده حق ولې نه دا کوي ذالک بیا دا ادمیا دا خیانت کول د دوی په دی وجوده چی دوی وای لیس علینا فی لومین سفیلون نيشته دې په موږ مونته په مال د امیانو کې سفیلون سملماتیا سفیلون سګونا اومین امیان مالی موزی خور غاز. شیطی دوی دادی عوام و مال موزیه خرد غاز وسه شیت نه اخره دوی دغه عوام ومل د خپل مال غني او چه بسط طریق سره د دوی نه حاصل لیس علینا فی دمین سبیل حرام قریه حرام ور تنوی حبستو نه کتاب او پوخانو به نه لیکن د ګورې دا تمام خبر ستونه بدی زمانه کې پرسته دي دا عام او مال ورته صحکاري دا ورته حلال ښه دي کې څه ګناهونه نه ویني او ويقولون اد الله كذبا حرام وه چې حلال وایي حرام حرام نه غړيني ګناه ګنا نه غړيني نو وي پارلمان زره او هم يعلمون دموديان بلا من اوفا بهدی دا اوس بشارت ورکې بلا من اوفا تاسې نه زه بلکې چا چې پرکړه بهدی له صفلاران خپل وهودې پرکړه چا سره له صفول کړه دا یې چلوسکي پورا کيسو کو سرامانت دي دي دکه عموم ده ښه په چا سره خبره کړل نو هغه پورا کړل نو په چا سردم معاملاته راغل ځای پورا کړی او تقاو زان ساتل له خیانت نه زان ساتره د شرک نه دل توتقه چون کېد امواله قبر شروع او وتقا زان ساتره د خیانت نه دا امال دا امیانو نزان ساتلیو ندیتا متقیوین فایند اللہ يحب المتقین وسیقنا اللہ پاک من ساتی دا سی متقیانو سران جزان ساتی دا حرام وناخر ان اللذین اشررنا بیحد اللہ وآیمانیم سمنا قلیلا بخرویر الله ورکیم یقننا کسان یشترون بیحد اللہ چی اخلی بیحد اللہ احد امدر ایمانی دلتا احد نمراسل دین یقننا کسان چی اخلی دین دا اللہ لرا و ایمانهیم و من اخبلو من دا دنیا تمن قلیر مخی تفصیل تا سو گئی یا شرونا بی احد الله اخلی وخین په دین د الله باندې وایمانیم ګره احد سره قسمی ګل او حدیث کوم درازي کنا چی یو سړی ماقام مازیګر ټم اسم الله باندې قوری چی ګره د عاشرن خپل ان کی پشل لپیا غس اصل لپیا غس تاسله با کو او قسم و سرم خوریخ دنیا گٹی و دوکے دڑاکے سرع و چل وال قسمونه قسمون پا اللہ من خوریخا یا واو فماند معا دے ان اللذین شنبی آدللہ و ایمانی د قسمون خلون اولائیک لقلق لهم فلاخرهم دا قسان نشته دی برخه د خیر د دوی د لپاره په پا خیرات کې د خیر حصہ ول نشته امام بوخاری دا منه لیکن چې بالکلیا د الله د دا دین نه ودی بالکلیا او کنا سن اس عمل هيو او س عمل ني نمچون مؤمنین ربیا کوم کارونو کې خیانت کړې دا کې په مقابل کې به تاسو ثواب نه ملي ولا یکلمهم الله خبرې بونه کې دوزی سره الله پاک دوجا د قسین ولا ينظروا اليهم يوم القيامه او بنا يريدوا تطهر ازه قیامت ولا يزكيهم او بنا يريد سمانا په نظر د رحمت ولا يزكيهم واق فن کی تو ذرا ہوں یعنی ماں فن کی تو ذرا ہوں بچ فن کی تو ذرا ده عذاب نہ ولا یذکیم ولہ مذابن علی تذویذ پر ذ عذاب درماق و ان منھم لفریقا یلونا لسنتھم بالكتابی دذوی نہ ہم قباس تحریف فی آیات اللہ اللہ آیاتونو کی تحریف کول الله حقونو کی تحریف کول او دا تحریف یا په طریقې د جبي اړه ول سره یا خپل کلام په وزن د کلام د الله کیخه دا خپل کلام دا سیلول لکه دا الله کلام کې سړین دا د دوی تحریف طریقې و ان نه منو همومله پری یقی بعض د نه خاامه او ډلهځان یا نال س نه تا ته جب خپلی بل کتابې پهلوستلو د کتاب جب خپلی بل کتاب په کتاب دا سیی چې بس تبار دا چرتا. او پختنو تو خوچی اربی کتغ داچه سود سروائی او د قرآن دو تر غدا تحریف آسان دا لیکن اربی اربی تا دو مشکل ایده اڑاوی راڑاوی تاوی جو اخبر پلسطل کتاب دا ولی لتح سبوه من الکتاب ذید پارچ غمانو کوي تاسو په دینو سوري می نه کتاب دا کتاب نام و ما هو منل کتاب او حال دا چغنی نه کتاب نام لتهسبو له مقروچ کومه هو زميره غيتره دا کار ولي کوي چې تاسو دا وګڼي چې دا غواړی کتاب الله زل ولمشه دا ریری تاریخي عمر بن عبید دا حسن بسری شاگر دی او متذیلی دی ناقا نا با چکلیو قبرو کرنو حازار ای الحسن حسن بسری پس دی خلق لارد دا سنگا چلی دراغو اختلی دی آقا ما خدا ندی حازار الحسن دا زمان رائی دا چکست رائی دا دا رنگ یې اوره له هغه په اننا دغه کې به وایي چې قرأ وکړه اننا ما انا بشر مثلكم ما انا بشر نو په چا لغوم نه وایي نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر نه دی اننا ما انا بشر مثلكم حالان کې ما مشابه به لېسا دا بشرون کومو به کار بشران به کار نو جې وې تا وې را و تا وې پدې منی چرته دا الله کتاب چي دوی دا خیالو کې دا دا الله کتاب دا تورات لوري قران لوري وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَ عِنْدِ اللَّهُ وَإِذَا خُدَ اللَّهَ رَ طَرَفْ نَذِي وَمَا هُوَ مِنَ عِنْدِ اللَّهُ عَاللَّهَ شِدِدَ اللَّهَ الله طَرَفْ نَا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْخَذِبَاهُ وَإِفَا اللَّهَ مَنِ دَرُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ خبر ہے کہ یہ مسئلہ بہن ہے آغی کی تحریف کی جبیان راڑی گیا ویدا ہوا من عیند اللہ ما کانا لبشرین ایواتیہ اللہ والکتاب والفقم والنبوان دائیل السلام کا باہد ویعنی او لسم کا باہد اسا دے ګورا دو بداوې چې عيسى عليه السلام مونږ ته وصيت کړې ده چې ما ته ابن الله وای ز الہ مازه حجت روايم خپل الوهیت من عيسى عليه السلام څخه کړې وصيت کړې ده د دې زمانه کې هم دا چلکتا نیکان بندگان اولیاء اولیاء اتاسو ولې مددگاران گردوئے یہ را پتی دوی خوشحالی گی پتی من دوی وسیعت کڑے اکثر دا دولو وي گنے پتی درگاو لی دا خوشی دوی وسیعت کڑے الله اللہ و ایمان کان علی بشارین بلتا ما نفی ده امکان که امکان. ما کانا پا ماند یعنی ما یم بغی پا ممکنم ندا. نفی ده امکان که امکان. ما کانا هل بشری ممکنن ندا یعنی ممتنع ندا. لکه شریف گلواری ممتنع نتلته درشه نهف امکان ما کا نې نه ما يمبغي نتا مناسب منداسه يا ما کا نام نتا جايز mumkin neda saman jayiz nad تلي بشرین د ګوره خبر مقدم اور سدا ایه واتیاه اللہ والکتاب والحکم والنبوہ دا وره مو اسمو اخر گرزه ادر اصل مقصود کلام دا دے دیت عطف لازمه و سو میا یقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله دې تورې غلیکه عاقبه لازمه دا سم ما د استعباد د فارنه او پازي وي دا سم ما د تفاوت بین امرین د پاره مراتب نه جمع بینه همایت غره دا چې عاقبه لازمه جائز ندی دیو بندا د پاره الله تعالی عیسی علی السلام ته د نسبت کوي جائز ندی دیو بندا د پاره چور کړي اغا آل کتاب کتاب وال حکمت اقل من دی و طغمبر حکم سنت نبی خد. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي بیا وې خلقو ته شې شې بندگان زمانه seva د الله نه دا ممکن جایز ندی ما کان ان یوکيه الله والكتاب والحكم لبشر لبشر دا جایز ندی چ اللہ پاک چالا فہم تے کتاب ور کھڑے چ عام واخلو وسنت منہ بوا کھڑے نہ نبوت پ خبر منتی بوا کھڑے بدل تو خاص اگ جواب جڑی چ عیسی علیہ السلام دے دا الزام کا اللہ دے ممکن نہ دےو بندہ دا پارا چ ور کھڑے اللہ پاک اگہ کتاب حکم نبوت بيادي وي خلقوطا جي شاي بندگان زما سواد لنا ولكن كونو ربانين لیکن وي خلقوطا شاي ربانين در رب والا منصوب الرب ده جمع در ربانيش ولكن كونو ربانين ولكن يقولو للناس كونو ربانين لكن وي خلقوطا جي شاي ربانینا خدا پرس خلق خدایان خدا پرس خلق جوٹ سے دیکن دل تدا ربانی اصل کی جمع در ربان ربانی جمع رسدہ در ربان نوچی در ربان جمشی نبیاء پماند معلیم الخیر ربان چاته وی د عالمو بيدين الله رب الناس بيديني والعلمهم ربانا غاله توي چې دا الله په دین باندې پوي ته خلقو تربیت دا الله پدين سره کوي فعلم سره کوي ربان ستوي العالم المعلم عالم معلم توي لکي ایا لم ور شرمې تعلیم ور کوي او دګرنګي قرطبي وغه رډي کوي کا خلق چې جمع کوي منه أغلب الله پاک بصارت هم ور کوي اایا لم د سیاستي ولوم ور علمان با عمله حسل من اداوت اللذی يسلح اموراً ناسف الفقه والعلوم ربان آغا علماء تویش دا قلق و اصلاح دی و فقه مسائل و من دی و دی ربان آغا علماء تویش دا قلق و جوزیات دا دین ولكن كلوا ربانين لكن اغي خلقته شيء ربانين عالم من بعمله مسلمين ذي خلق وغزاخ ذكر بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون داول بما كنتم وساوذ ذي چې تاسو خو نه کوي د کتاب د الله تعالی مو د کتاب د الله دلته تعلمون متعلم او معنا م کوي ان کاغه منو بیا با د تدرسون په معنا تعلیم سره وې وساوذ ذي كنتم تعلمون الكتاب چته تاسو خوده نه کوي الکتاب د کتاب د الله پاک او ایمان کومتم تدروسون او پسو دې چته تاسو هیڅ دا کوي کتاب نه ګور تاسو عالمانی او متعلمانی قصد الله پاک کتاب خلق او ته کوي د الله کتاب زکوای تو تعلیم و سَوْدَ ذِكِ تَأْصُ سَكُوَى تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ تَعْلِيم ذَ كِتَاب وَر كَوَى أَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَسَوْدَ ذِكِ تَأْصُ زَ دَ كَوَى كِتَابُ اللّٰه لَرَا اللّٰه كِتَابُ زَ دَ كَوَى أَصُ آلِمَانِ مُتَعَلِّمَانِ كُونُوا عِبَادًا لَّهُ وَيَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لَّدَارَ خَرَقَ تَذْ بَلْ كِي أَغُسُوَى كُونُوا رب وَلَوْ غَرَّزَ عَلَمَان بِأَمَالُ وَغَرَّزَ عَلَمَان بِأَمَلَ زَكَى وَغَرَّزَ چي تاسو د الله کتاب خلف او تخد الله کتاب یې زکوي وَلَا يَمُرُقُ مَن تَتَكُزُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيِّنَ رَبَّا وَلَا يَمُرُقُ ذَمَخِ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُنُ عباد الله من دون الله داخل ولا یا امركم من تتقوا الملائکه او اجازت نظر کوي تاسو ته چونی وي تاسو ملائکه و درا انبياله مسالم لرا ارباب خدایان مددګاران ايا امركم بالكفر فاذا انتم مسلمون اي حكم کوي تاسو په کفر کولو بادا انسان تو مسلمون پسغه راځي چې مسلمانان چې اول مسلمانان یې اسلام تاسو راوړې او د اسلام نورو بیا تاسو چې کافر شه مرتد شه دا د شان د ملایکو سره نخایي ندام بیا له مسلمان سره خایي نبيان کو خلق مسلمان کوول د پراليګي کافر دی خو نه درالي و دا قله مسااق د بيار دا ماتهته کوم من کېتاب رَسُولٌ مُصَدِّقٌ مجر کوم رسول مصدده پللی ما مع کوم دا یو لسمخواه بهحتګوره دا پې لهو پې غمبره او د لو زه تمام عام بيال مسالم ناقصه شعره او غره پتورات انجيل کې مخکدي کتابونه دي دا نو ذکر دی لكن بیاومتا شوسه کوي د دې پیغمبر اتبانا کوي زده د اتبانا وړي ده نه انکار کوي الحانکہ دا موخذ له پیغمبر دې تمام هم بیا له مسلمانانو الله پاک هغه راستي او تاسو د دې پیغمبر نه څخه انکار کوئ وا اذا خذل له میثقه النبينا کله چې هغه استو پاک کله کا وعده د انبیاء له مسلمانانو دا میثاق کوم دې کې یا پاک عالمي ارواح تمام تमाम انبیاء علیهم السلام اللہ پاک د دې پیغمبر پر برکی احد غسل لوز غسل یاد هر پیغمبر په زمانہ کې هر پیغمبر نه د لوز غسل شید نو اذا خذلوا میثاق النبی قال چه اقصتیوا الله پاک کلک لوز عام بی علیهم السلام ان نبی ان نبیین کی علیہ حدیث زمنګ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لما اتتکم من کتاب الالفلام یادی اغتی الله پاک او تنبی وی رسل او اغه انبیاء اغه مدعی د نبوت ندی مراد لما اتتکم من کتاب دالم د تاکید دپاره لما آتیتکم من کتاب و حکمت خامقا در قوم تاستا کتاب و حکمت اپود لما آتیتکم خامقا در قوم کتاب و حکمت حکمت سا اپو د دینه را سنن تام بي عالم سلام هغه اسرار د دین کنا موراه ثم جاكم رسول بيارشتو است رسول یو خاص رسول نکه رار وړه خپل شوق د دعوه د نبوتو نکه بياراشي تو است یو خاص رسول مصدیق لما معكم تصدیقون کی ود اغا احکام او چې تاسو ردی نو می ساقتن فساک تستو لا تؤمنن به ولا تنصرنه خامہ ایمان بر اوړی پدی رسول منته دي خاص رسول من ولا تنصرنه خامہ مدد بکوی دد لیکن ایمان کو بغیر دلی دلو نا شي شید هر نبی ایمان را وڑه دی بدی رسول نصرت سمانه ولتن سرنه بازی ہے که شرط سوی محضوب بی خواه در شهرت نو جنان غیفریقی ولتن سرنه ان ادرکتو مو خاما قا دا دا مدد کوئی پہチャート دغه زمانہ سو بیا مونږه دتی وجهنه د خضر علی صلواۃ و سلام مبارک محققین دا وی خاص کرکی ابن تیمیہ و غیره چې دې آیات ته د معلومیږي چې خضر علی صلواۃ و سلام ژوند دیناله بلکه زګر پیغمبر صلی الله علیه و سلم په نو سره د پ بدر کې او نو بہت کې او نو ماره کو کې او د بدریا نو نمونه کوش دی لیکن د حضرت نشته وینخاره ده نه خبر نه په غایب باندې په حواله نه ورکه د دې وجه نه امام احمد وای امام احمد رحمت الله علیه دا وای من احال علی غایبا فلا تصدقوا د غایب شی حواله باندې ور کوي څوک چې د غائب حواله ور کوي دا به تصدیق ونه کوي قال اقرأته وخستم علالکم اسری او دغه کو جناب پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم کو دي کنا الله کنا موسی حین لما وصوا الا ذَكَلْتُمْ مِنَ النَّبِيِّ وَلَنْ نَنْصُرَنَّهُ پدې پیغمبر به را راوړای نکچا ته موسی عيسى عليه السلام ژوند دی ویني نو د پیغمبر سره سلام په ملت ووخا عيسى عليه السلام باخر کې راځي نغبا دمطبيين د دې رسولني قال اقررتم تاکید دپاره بیاو آی الله ورته اقرار وکړ تاسو واخذتم على ذلك عليكم اسري اقسيت تاسو علا ذلك ودي شرطو نو اسري لو زماد خلق امتونو نا بلکي ماضي وماند اے آئے اقرار وکړ تاسو واخذتم على ذلك اخلای بطا سوال ازالکو بدین شرطنو اسری لوز زما دخلو مطنونا قالو اقرار نا دو ارطایا اقرار نا منگی اقرار کون آلا فشحدو اللہ وضی فشحد انبیاء علیہ السلام کو فشحدو گواہو سائے و حقانیت در سلمانی دا رسول حق وانا ماكم من الشاهدين اذا رتو سرا من الشاهدين دګوايي کوون کې نه ما په حقانيت د رسول باندې الله وی ګر تاسو هم ګواهه کوئ د حقانیت ز ګواهه مو د دې حقانيت يا شهدو منه بيين تاسو خپل خپل متونو ته دا خبره بیان کړئ لیکن فامن تعلموا الله بعد ذلك بولائكم والفاسقون وساغا چا چې مخواړو په داسالګه رسټو دې بیان فاولای قوم الفاسقون وذکسن دې نا فرمان نو پر د لوز د نبی نه د لوز د امتون نه اقرار د نبی دا خو اقرار د اومتی دا غ نبی نگر اے تاسو یہودی اے ناصران یعنی اہلی کتابو تاسو لوز کڑے دے نچے لوز کڑے دے نسوک دے د لوز نچے اس مخڑے ہی گا بیان دے پیغمبر دے تبانے انکار پین فولائے کا اوم الفاس کن افغیر دین اللہ یرغون افغیر دین اللہ چے اتباد دے رسول اللہ تاسو د دې دین نبل تن طلب کوئ افا قائل دین الله ای دلته ما ته پرله محذوب دي پاک زورا نور کوي آیا تولا عن دین الرسول اے دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین مخړی آیا تولى عن دين الرسول ایا دوی مخړې د دین د رسول نا مقصد اف غیر دین الله یبو ایا په سوا د دین دا لا نه دوی غواړي چې دوی د نبی نمخ اړې نو په سوا د دین دا لا نه دوی غواړي وَلَهُ أَسْلَمَا مَنْ فِي سَمَوَاتِ وَذَرُنْ خاصا اللہ تابیدار دیا غسون چه باسمانونو کی دی و پزمائی کی دی طوحن وکرانو وخوشای و بنجبورای و الی ورجاون خاصی اللہ تبو گرد ورشن چه داد پیغمبر تاسو پریدائی. او د مقعاڑا ویو داد اللہ دین پریدائی کن الان کې د الله وله هو اصلهمن <پساموال> داسمانو دا والله م کې والله تمام دله به کار ت تشر څوک په خوش بغیر د زور ده د الله بهدانیت د من د اللهنی من چا پهملجبورې سره منلی دی خوشالی سره سر په ناچار سره چا تشریعی معنی لري د چا تکمیلی معنی لري و الیه یرجعون قل آمنا بالله و ما انزلان وز الله دین صدے دیز انونس بیاں ته دین د الله کی قل آمنا بالله وزلتا اظهار د دین د الله ری قل تو ورته آمنا بالله ایمان راوړه دیمنګه پاللامه نه ما هون ذلالینا او په هغه کتابونه چې موږ تراله گله شوې ده دا په نسبت ته امت علینا ده او ما انزل علی ابراهیم هغه چې له گله شو دي په ابراهیم السلام اسماعیل علی السلام یوسف علی السلام ول ازباده په اولاد وما دوی او پا کتابونه چې ور کړه شو موسی علی السلام عیسی السلام تا نهبي یونه نوران بیاې ممسلم تر لم طره په د ر دره لا نفرې قو نه هاین کې تفریق نه کوو جدا نه کوو منګهمن د چااکې می نو همته دو نه تفریق فلیمان نه کو ټو من زمان لیکن نحنو له مسلون منخوااصللهته خلاص کوون کیو یو دا الله دین مانو یو دا الله واحد ان یم مانو تاسو کوم مشرکان دا اسلام دی دا دین دا الله دی لیکن و من یبتغی غیر الاسلامی دینن هغه سوچل هټی بغیر د اسلام نه دینن بل دین و یبتغی غیر الاسلامی دینن ګورز دینن فیدیت اوگو رای آغا شوق کی تلبی لٹی غیر دا اسلام یو خبر دی اسلام نه یو سڑے آرے او سڑے لی گیا دی جاگے دچا اسلام لی لی شوق زنلا دوڑائی بسی لی گیا دی سوک سبسی لی گیا دی سوک سبسی لی نا ن دین ن دین نه اغه څوک چې لټي اسلام ن دینن پر دین یو کار د دین په حیثیت سره کې دین ورتوي لیکن هغه کې نقل د کتاب الله او د سنت نه نه فل يقبل من فصرب فبل شیذ دنا د اعمال دگت دین بطن قبول نشید وهو فی الاخلت من الخاسرین دیو فاقلت کیوی تاوانیاونا کائف ایہد اللہ قوماً کفرو باد ایمانهم ان الرسول حقون دا دیا اللہ سمق باحد دیا اللہ سمق باحد دا دوئے حق نعوڑے دل الان کې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وراغله قران وراغله نو, نو دوی با نو سترت وخت د الله پاکی ته د الله پاک د الله کتاب د رسول الله صلی الله علیه مجیات په منې بایڅکول مدد په وخت د الله نې رسول برازي اخري رسول برازي بقی بقرہ کی تاصلی اللہ و کیف یہد اللہ قوم ان کفروا بذیمانے څنګه به توفیق پور کې الله پاک داسې قوم تا کیف یہد اللہ څنګه توفیق پور کې الله پاک د دین اسلام داسې قوم تا کفروا بذیمانے شک پر یو کپس د ایمان نا او او اظهار د ایمان کړو چې کله پیغمبر راغی نو انکار وکړ داسې خلکو ته الله توفیق د ایمان څنګه ور و وشهید ان الرسول حقا ما شهیدو عتب د ایمان هم او گواہی کړې و چې دا رسول حق دی وجاءهم البینات او اگرې وې تدلائل نو تاسې خلق چې ایمان را غوايي کړي وه چې دا رسول اق دې وه د الله لپاره عمره غلي او کفر کوي نو کوي په یہد الله دا زې فرق د الله شاهد اې والله ولا يهدي القوم الظالمين الله پاک توفيق نور کوي دا چې قوم تا الظالمين چې ظلم کوم کوي و عینات لا يا ذل قوم الظالم چاغو ظلم کوي زيادتي کوي په عینات سره کوي اولئک جزاؤهم عنا عليهم لعنت الله والملائکه مصلى فقل يا رب اولئک جزاؤهم ددا کسانو بدل صدا ان عليهم لعنت الله یقینا فذمن تلعنت الله والملائکه دو الناس اجماعن تمام خلقو د دنیا کې او خالدین فیہ همیشہ وی پدې لعنت اقلانا سو ملائک تمام پہ لعنت وې او دلانۃ غزه سر جهنم میں لا یخفف انهم ملازم ولاهم ينذرون سپک بنشید توینا عذاب ان مزت مہلت ورکیدیش ها الا الذین من بعد الذل وز هر کله چې دا محرفین نوګا امیانو نو ذریق قسم خلک الله پاک دی کرکه یو فاغی چبس توبه یو وخت الله پاکي توبه قبلی بلکې سم خلاکا غره چا غوي بس د مرګ وخت توبه وباسي یا دمب نرسه قیامت پري شوه بي لای نه درہم قسم خلق آگر چی توبی نید دنیا کی ناخرات کی بردگیزا فی دیب ورکو اللہ اللہ زینہ تابو مگرہ کسان چې توبہ یو واقع لہا یا رعو گر زیدہ زیدہ بدعا ملینا من بعد زیدہ زیدہ دین و اسلام کو خالصہ خپل عمل درست کړ سنت مطابقه ده کتاب ده سنت موافق زندگی شروع کړه ف ان الله غفور رحیم پس یې عمل پاک بخانه کون کې درام کون دیم کس هغه ده چې عند النظر دې توبه وباسي حدیث رازی توبه نو توبا آغا وقتا پوری تقبلیگی مالم یوغر غیر چه دادا صادی ماری گیران خطینی یعنی زنکدنی نیسا زنکدن نمکی مکی توبا اللہ قبلی یکننا کسان کفرو چی کفری کڑی دے بعد ایمانیم پست ایمان راولونا سمم ازدادو کفرن یاز یاد کړے او کو فلسم انا بیا فاخشو پکو باندې تر مر کا پوری توبہ یونه وخلا نلن تقلا توبتهم هي چری قبول بانه کړی شي د دوی توبہ د قیامت پر ځای اندل موت دمر کو اخي بیا توبې وبس الله اولائکهم الظالم تاکسان دوی ورا بمراهاندی دریم کس ان الذین کفروا و ماتوا هم کفار و یقنا کسان چکو فر کڑے و ماتوا عمرش په حالت کو پر کې ماتوا هم ادا کافر انده نو دو توبه نه دوخه نه قیامت کې توبه نه ماخدی بلکې زمړه فی دی الله وی فلا من احدهم مل ال اعوذ د چې قبول به نه کړی شي منهدي د او تنته دو نه میول اروې د کوواې دځم کې زهاحبان د سرو زرو وله خذابي اگر چې دی پ ورکي په سره دا ټوله دا دنیا 16ونه ا دې ویزه د ټولو زپو بدل کی ور پوه الله یفلا یقبل هي چریبه قبول نشیه او تند دینا د قوالی د زمګه د 10 روزو اگر چی فیدی ور کېده پاګه سرا الله الای که له مذابون علیم دا کسان د پرذعاب درناک او مالهم من ناصرین نبی د دوی لپاره څوک مددگار لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيئا وإن الله به يريع هذا هو مال في دي الله ولنا قبلي ذكرت هذا هو مال مما تحبون نوخا الله أقاق مال مماتو حبون اغپا الدنیا کی و اخلاس و رو ارکید اللہ پر ازاور کی دامنا سبت مقصر دار چید دوی مال اللہ و ایلن قبل ایزا کہان دوی مال اسر داده چې پیډیا پوس ته مرنه الله پاک سره قبل ای چې پدوه کوي مال محبوب نه ده او قبولیت دا غو مال وي چې هغه محبوب مال خرچي د دوی د امالوس محبوب نه او اوسړې د مرګ خو کوي زړه دمر د پلان کی دمر د پلان کی دمر د الله په نوم پر مال تقسیم مال محبوبا اگرې چې هغه په جون کې خپو صحت کې دا الله په لارې شي لن تنالوال البر هچري حاصل بنه کې بر سمانه لن تنالوال البر هچري حاصل ونه کوي بر لرا ينه جزاء ول بر ثواب دبر هچره <حيح> حاصل باندې ګټ تاسو ثواب دني کئ حتا تنفقو مماتوحبون ترتیبوري چې خرچه کئ تاسو مم ما دغه مال نه توحبون چې تاسو زره مینا لره حتا تنفقو ترتیبوري چې خرچه کئ تاسو د مخه د مرنا مم ما دغه مال نه توحبون چې تاسو خرچ کئ او بازوی چې دائم ما توحبون دغه عموم ده ها عرب بازلو الجاه واله مال واله جسد حاصل باندې کی ثواب د نیکه ای هچره مو وندر ساي ثواب د نیکه تا تر دې پوری چې تاسو خرچه کئ اغه شي ځان اغه چې تاسو سره مینه لرای اغه جاہ مرتبه شو اغه مال شو اغه ستا جسم شو جهاد قربان کده الله حافظ دین مینه مرتبه دی قربان کزانت دیونه قتل ک مالونه دی قربان کړه او ځان دی وکړو دګرنو اوس روزره روانه را او بیا زنانانا استاد الله کتاب تا استاد درې گھंटे سلو سلو نیمه اذ دین از یات وقبر مدلش دا ارچ اخفل ضرورت دی دنیا دی هغه قربان کړیږي دیتوي قربانی هر یو انسان سره د خپل وخت غذرشته اخ دکې نه انسان خپل وخت قرباني مال قرباني جاه قرباني دغه مماته حدونه الله او ما اتنفقو من شیء ما چې هرڅه کوي تاسو هر شی چې وي په ان الله بیالی او سیکن لا بابا پاک پاک ایمان ته پورې دا ترغیب انفاق چې ګور ته چې هر شی خرج کې لګی دی او الله بلا ری جان قربانی کمال قربانی جاہ قربانی الله نہ شین پټی کُلُ تُعامِ کَانَ حَلَالٌ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ دیا دی الله سم قواس پیغمبر صلی الله عليه وسلم دیز په ملت ابراهیم زټول امپیان منا نو ګرا په ملت ابراهیمی کې وقد او حرامت او تاقود او وقد او او خصوصکای خوریخا نصرنگی بمیلت ابراہیمی منشوئی او صرنگی تمخینی انبیاء علیم السلام منی تو ازا موسیٰ سلام منم عیسیٰ سلام منم تمام انبیاء منم بمیلت ابراہیم منی اللہ پاک دا جواب کی کل طعامی کانا حل لکنی اسرائی دا اضافتی طول خوراکو نصر طول متعومات کو اللہ ندی حلال کری سمتعومات کو حرام و قبل و سرم دیگر کول استغراقی واخر کل طعامنا مراد اللذی حرما الیهل کل طعامنا اغا حرام شدونا مراد دی. الذي حرم اليهود على انفسهم مواهب ذلك يهودانو په ځان منته حرام کړو نو چې يهودانو حرام کړیو دغه مطعومات مراد نو كل طعامه كان حلله بني اسرائيل طول قرقنا مطعومات کمچه یهودیانو بزان منتح حرام کریو کانا حللی بنی اسرائیل اگر حلالو دا بنی اسرائیل دا بار ایلا ما حرم اسرائیل وعلا نفسیهیم بایل اللہ اسلام من قطع کئی ویومان ہاں یاقوب علی صلاة و سلام وقت اوخ بزان بندہ کریو اللہ پہ بے حرام کرنو کو حرمت حرام کړ دا استثنا مو تاسلا شو الا ما حرمه اسرائيل مگر حرمه اسرائيل ورنسی شهرما کړو بندا کړو يعقوب عليه السلام په خپل ځان منته من قبل ان تنزل التوراۃ وخاترات لوذ وخاترات لوذ التوراۃنا اورات راد در ادلو نمخی مخی اللہ پاک تدگو وجندا چی یعقوب علیہ السلام پزان غوا خباندک رجو اللہ حرام او گردو لخو او قولا تاورات نورا او کنا یعقوب علیہ السلام من بیماری و پریس پا تور منی زان منتی وقت دا اوخی بنده کردی وقت دا تبیب پا وینا منتی زکا خرمت دا قسم دیو خرمتی منی دیو بل خرمتی شریق دیو خرمتی شریق ما نمگه نو ایلا بیا استثام من قطع شوائی لا ما حراما مگر آغا چی بنکری ہو یاقوب علیہ السلام پا خبر زان منتی من قبل انتونہ دلو تورات فخوات راد دو توراتنا دا تورات دراتو نمخی دا نمخ خبر اواخر قل فاتو بی توراتی نکچر ترستانی خبر جدا خبر مخکنی خبر ادا تورات رست را کدیو تورات بیان کڑی گا تورات بدقی تسکیر کڑی گا قل فاتو بی کل تورات وايي فات او به تورات دراوړای تورات درا پاخه کی دا فایچای کی دا لیک دی چې ابراهیم علیه صلاتو وسلم مونته وقده حرام خبر خدا غوا تورات نامخ کی خبر ده لیکن یعقوب علیه السلام خبر ده د ابراهیم علیه صلاتو خبر ده نو قل فاتو بت تورات تورات وايي پسراوړای تورات درا فَطْلُوَاصْفُرُ لَادِ تَوَراد لَرَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَتَأْثَرِشْتِنِ يَا خُذَ اللَّهُ كِتَابَ تَصُومَنَكَ فَامَنِ فَرَأَلَ اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَصَاغَ سُكْچِ جوړاي پالَ مَنِ تَرُو مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ اُرُسْتَادَ دِين دَلِيل نَه بَادَ الْحُجَّة فَأُولَئِكَ وَالظَالِمُونَ فَزَغِي ظَالِمًا قُلْ اروي دا داسې ځان نه خبر اکل اسې ځان نه وي ننه توه صدق الله دا الا محرمه يسره لنفسين دا خبر تو اسې ځان نه کوي ننه توه توه صدق الله رشتیا وي دی الله دا الله بیان رشتینه دی فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا تابعتاري وکيضه طريقې د إبراهيم عليه السلام چې کله مو احیدو و ما کان من المشرکین نو دغه له مشرکان نه ان إِنَّ وَلَبَيْتُ لِلَّهِ وَزِيَارَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا هُوَ چی فاقر بای کهو زمانگا قبل استاسو ده قبلی نمخ که دخوا دکه وچی وی زمانگ دین زور دین دخوا تب ورده قرآن دیراغست دی وقرآن اصل نوستاو کو نمی کن حدیث پا دراغست دی آقا با نمی اخدائی کتاب کو زور کتابی نو دیب وی زمانگ دین زور دخوا استاسو دین نوی نوی زمانگ قبل مخ که ست صدقه بلینا الله وی ګوراه و منتی اول الله پاک دا آدم علی سلام نمخ کې بنا بری او تفسیری اورشو الله ثم یو پدې اسمک منتی اولنه کور جوړ کړي د کوټه نه جوړ کړي د راکعبت الله دې ځکه بغیر د مرکزيت نه دین نه پوری دین قوت په مرکز سره الله پاک انسان اول مرکز د ديني توحيد کعبه الله ګرځوله ملائکتو کعبه الله جوړه آدم عليه السلام پیدا شوه نو آدم عليه السلام جوړ کړي وې ان ولا بيتنز یال الناس اول قرن اول مبعث اول قبلہ وز یال الناس مقرر کړي شوی ده لن ناسه ده خلقو للذی بقطع ما ضرور هغه دې چې په مقام عظامه کې ره هغه کور ګرب عرب اکثر دا حروف دیوبل بز استعمالوي مکہ او بکه یو شهر باجو بکه دا مجد الحرام ز مکہ شه دا بکه ديته او دا مجد الحرام نه پر دا اطراف دي حرم دا مکہ دا مکه ته مکول وی او تب بکه ته بکول وی باقی تب زکوی تب کوعنا قل جوابرا بلوی خلق ستونو ور تکتکی ام مکہ وتزکوی چې قله المال د و او بقې کړي یا سمق زنوب ګناونه سکي ور انسانل ګناونه الله پاک معاف کوي ری مبارکن ده کور چه ده مبارکن ده خیر والا دیر ده برکتنوانه ده وَهُدًا لِلْعَلَمِينَ او خونه د ده پاره ده تمام خلقو وَهُدًا لِلْعَلَمِينَ ده کعبت اللہ پخفل دلیل ده ده توحید داللہ وَهُدًا مبارکن ده حُدًا ده زکا هر یو شے دلالت کی پتوحید دبارے تالا ہر یو عمل چې پکی گورے یو دا اللہ دا توحید چھکا دا پکی یو دا اللہ دا توحید یو سڑے چھے حاجو کی او بیا مواحد پا تینی شے خولات دبارے فیہی آیاتن بیناتن فدی بیت اللہ کی مبارکم دے حدم نور در نخیدی دا اللہ دا خدرت ودی بیت اللہ کی آیاتن بیناتن نخد قدرت دا اللہ دی واضح واضح آیاتن بیناتن نخد حقانیت اللہ دی بیناتن واضح واضح جدا جدا مقام ابراہیما دا یو مقام د ابراہیما علیہ السلام و سلام اغه مقام د ابراهيم چوکم زک ابراهيم فقټه و درته ليو دیواريو ول او چې خلق لار شي اغه شیشه کېغه غټه باندې را و ومن دخل او کان امنه او سوق جي کعبت الله ته حرم ته داخل شونو کان امنه غب املي اغه په وسیفه امنه چاچه په نایياسې لکړه نکان کان امنه اغه په امنوي اغه ته ودغلته حد و غیر نه ملي اغه له ودغلته ګوڑېن ورکوي لجن بولن ورکوي یوه مانا ده اگر چې دې کې د فقاو خلې اختلاف و حاضر تو ورکو لې کی کنه ورکو لې يا ومن دخل او کان امنا اغه شو چې دن نشو حرام تا په ایمان ایمان راو کلم ویو لنو کان امنا نتبه په امن وی د عذاب د الحج و تهدیو ما کانا قبل وَلِلَّهَ الْنَاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ سَتَاعِ لَيْ سَبِيلًا بُلِنَقِ تَوْبُرَا خَاسَ اللَّهَ رَهُمْ بَخَلْقُ مَنِ حَجْدَ بِتُ اللَّهِ حَجْدَ بِتُ اللَّهِ وَقِيْخ لیکن پاہر چا منی نا منی سطا الی سبیلا پا آگا چا منی چی طاقت لری دی کعبت اللہ تحرمتا سبیلا سبیلا اغسیش دی زادا و راحلا چی سفر قیمت بر سرئی والدہ دا غرزو تیراولو قیمت بر سرئی وسخه دي زمانہ کړه دغه اوای اجازه نه کتللی اغم ته پیسه کېدل شپغوله کړه په کوم سم لګې و ومن کفرا فین الله غنی العالمین چا چې کو فاروقه د فرضیت ته حجنا یو حج نکوي لی یو انکار د فرضیت نه نه فین الله غنی العالمین پس یقین اللہ بھی احتیاج دے دا خلقنا تمام عالمنا اللہ تصا احتیاج دے حج کئو کئو کئو کئو کئو کئو کئو کئو قُل جا حلل کتاب لیمت او دیزن دو زجرن ورکی خوا قبا حتون او دو زجر ورکی اپا دیزن دو تمام قبا اشاره قلتوا کتابیان ولی انکار کوی بیاات الله هدایتون تعالی دا الله حيات نو ولی انکار ولوا شهیدنا لا ما تامن الله خبردار دے عالم دے پا کارو چې تاسو کوی آیات الله نا یا خدا دا د کعبه کی خبره تاسو تمنګه قبلہ داسې دا او تاسو قبلہ داسې دا ګستاخیا دا نه آیات الله نه آیات التوحید قران کریم سرنګي آیات الله بیان کړی دي آیات التوحید قل یاهل الكتاب لم تضلوا عن سبيل الله دذم زجر ده او یاده اولا سیپا در امنی دا پیزن دسم قباحاتم جوڑی گی زوالا موزن دا حق نا خلق بندوالا لیکن غراد دا زجر دے سوال اس قباحاتم قل یا حلال کتاب تو تورتوائی کتابیانون دمتلا سد دونان سبیل اللہ ولی منکوائی دلار نه من آغا چال را من چیمان راوڑے حجنائی منکوائی داسے بھائی کول فی سبیل آن سبیل اللہ دا اللہ دے کتاب نائی مناکی دا سنت نائی مناکی قرآن زکی وی مزه د غلطہ دے پل چاہتا حق پرسوئی نم خلق مناکی دا اللہ کتاب دا سنت ولی مناکوی آن سبیل اللہ دلار دا اللہ نا آغچادر آمانا چی ایمانی را وڑے دے مواحد وَتَطْبِغُونَهَا أَيْوَجًا لَطَاوَيْتَ صَوْبَ الدَّارَ دَاللَّهِ أَيْ وَجَن كَغْلِج تَاسُبَ کې قسم نا قسم اشتباه کوي او قسم قسم شوبहात اچھا و خژوم د خلقو کې لکه مثال کې تور په دې زمانہ کې د الله کتاب دی وقته ویل کېږي نوې قران لمزه اکیتا بذل خرابہ کتاب او کیا غمو کی ترجمه داسی کی ترجه کی وو انتم حال داسی تاسو مون خبر یې په حقانیت د دې کتاب باندې خبر یې په حقانیت د دې مسلې باندې په حقانیت د دې علما مونږ خبر یې گریو عواج دے بل عواج دے عواج استعمالی کی پانچ سامو کی لکو دا گوڑ اور عواج استعمالی کی پانچ سامو کی لکو دا گوڑ او عواج استعمالی کی پانچ سامو کی لکوڑ ومن لہو بغافل ان عماتاملون دے اللہ پاک بخبر دھاکا نجدہ سنکوئے یا ایوہ اللزین آمنو انتو تیو فریق من اللزین ہوتو ایمان وعلاوتا تحذير د ایمان والاو تا چې ایمان والاو تاسو دوی اهله کتاب او قباحتون اولد ددیمو لیانو کارنامې کړتون تاسو وو وریا تل تاسو ددوی خبرو پسې چرت لاړ نشه ددوی خبرو پسې لاړ خبر نه نسبه کې ګمراه به تاسو یا ای او الزینا <سؤال> منو ایمانوالو <سؤال> ان تتیو فریقا من الذین <سؤال> امن تاسو د یو ډله کا څنګه چکیتاه سو ور کډه شوه دی ور ډری د مولانو خبره او منای نو یردو کوم بعد ایمانکم کافरीन او بغرزیت تاسو درا پس ایمان راوډو تاسو نا کافری کفر کاونکی دا مولیا نو سره کتاوسو کیناسته نو چھوٹا کې دی وای د خرابت الله غواکې صحابه کرام ته تعلیم ورکی تنبیه ورکی تحذير چتاونه کې چې پیر د مولیان کتابیان ناشتی وره او هر زمانه کې اغه علماي سو چاغو خلق د قرآن نه سنت نه خلاف لارې صرف فرقو فرقہ باندې منی رائے سارکړی نو کاغو سره نو سړکې نه سن بیا بس لاړا الله او کیف تکفورون و ان توت نعلکم آیات الله وکيف تکفورون دی ګر تبعید سنګ کو پار کوایتاسو وانتم تطلع علیکم حال داري چی بیماری کی پتا سمانتی لستیکی کی پتا سمانتی توطلا مجهول هر څوک چلو دي د الله کتاب خلو لیکل حال داري چلوستیکی کی پتا سمنه آیات الله آیات سننده الله و او پتا څوک کی رسول د الله ورو مخاطبي له واخې صحابه ایمان والے چتا سو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود او قران کریم درتاب معنی الله کتابه موجود او پیغمبر په خپل ذات موجود لیکن اوس په پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په ذات ذاته مخنه موجود وصفن موجوده په وصف د رسالت نوماندا وفیکوم رسوله وطاسو کی سنت د پیغمبر دی وطاسو کی حدیث موجود دی نو سرنګی کوفر کوي تاسو حالت ده چې بایانی کی پتا سره څېکی کی پتا سم آیات الله هي آیاتو نه دلله در تبیانی کی وفیکوم رسوله او پتا سو کی سنت د پیغمبر موجود دی د رسالت د پیغمبر شته احادیث موجود دي سنت موجود دي بیا هم کتاب الله فريدي او سنت فريدي پیر سے پسې زم خلا mula se pasizmanana mula se ba pir se ba Quran aw sunnat khabar kai بیا به کتاب الله سنت موجود دی بل طرف تروان او من يعتصم بالله وا من يقسم بالله فقد هدي الى او چاچه مان غوله ولګولي دا الله په کتاب الله پالا من سر وا من يعتصم بكتاب الله و دا الله کتاب لرا یا چاچی ځان بچکا په کتاب ته الله منه خپل داخېري اصلاح په د الله په کتاب منه او کړه ځان بچاو کړه د الله په کتاب په سنت رسول منه فقد هو دیا ال صراط المستقیم بس یقنا التوفيق ورتوار کړه شو اله ال صراط المستقیم دلاره نیغه دی اوس په صراط المستقیم و کړه اهدنا صراطا المستقیم یهدینا صراط المستقیم نو یهدینا صراط المستقیم سوال کوي نو چې او کتاب الله قران او سنت رسول دادا الله چا نصیب کړه دلیل کې کتاب الله اوسمه توي منتګه سراطه مستقيم منه شو دل الله پاک د سراطه مستقيم توفيق ورک او اهدنا صراط المستقيم څه شری قران دې کار ذالکل کتاب الا ره وسی یا ايو الزینا من اتقو الله حق تقاتی ولا تموتون الا وانتم مسلمون دې ځنا درې مې ساده صورت سر وکي پدې کې مسله مسله د جهاد بقرې مسله د جهاد باندې کړي او د هغه لپاره دری امور تحذيب الاخلاق سیاست و مدني او تدبيري منځ په دې حسکه د جهاد لپاره او جماعت جوړول پکار دي نو هغه د تاسیسل جماعت اصول دی علي چې په سره جماعت مؤسس شي مضبوط شي ځکه دین د الله پاک دا یو انفرادي شی نه دی خپتا پوری دین نه د دې دین خورول او ارچا ته رسول دی د الله نظام په دې دا الله باندې قائمول نو دا انفرادي کار نه دا اجتماعی مای کار دا به اجتماعیت مای کله کی کل ته به اجتماع شه جوړای جماعت جوڑی نستا دا جماعات ارکان بسی نستا قانون بسی نو دا حساب مختصر دادا تقریبا ایک سونت تیس آیات دا دا. نو بده کې اون پینز قوانین بیانین پینز اصول لتاسیس الجماع د جماعت د ارکانو کې بزورې ده چې د تمام عقیدې د توحید عقیدې د تمام یو وي تمام او چې یو پکې يهودي او بل نصراني یا بل بده تی بل پکې شي یا بل پکې عبادتې او دا تمام راځمکه دا جماعت بیا موثرانہ ده خان نو دا اول ایوصل د میات کې دته اشاره ده یا او الزینا من اتقوا الحق تقات ذم اعتصام بکتاب الله تمسك بکتاب الله قانون بذود الله کتابه اماثوب دلیل بدوي د الله کتاب پیش کوي او کتاب سره په احاديسي کې نو تشريع د وضاحت چه دا وسپره ودالوسي د دې قانون د دې چې تمثق بدو زده دوی کتاب الله قانون به د الله کتاب وا بحبل الله جمعیان سردا ذکر بیا دامي فواید هم بیان قانون د ذکر کوي چهار کل ارکان ټول موحدین دی ای اعتصام به کید قانون د الله کتاب دی او کتاب بیا دعوت کار ب ځکه چې د دعوت کار نومل کې فساد را او دعوت سره الله فمل کې امن را وئ دعوت په کار ن الحمد الله تبلیغی جمار د مسلمانان نو داسې عظیم جماعت دی چې الله عرضې تهرسی او ډیر خسته کار کوئ او که خلقه هغه جزي جزي کمزورين دي چې اځي ذکر کوي چې دادي پکی دا دي تا کې سوري نو ارکان ویسي فعال وي دعوت کار بکی ولتكم منكم امتون يدعون الى الخير بیا غي نورو سره چې دعوت ورکې کړه نو سا خلق بستا منی و سا بنا منی سا مولیان با دی مرگر یا سا بنای خواه نو آغا مولیان چستا سو خبر ایمان نلی دا داغو لس او صاف ذکر کئی چکم خبره سو خبر ایمان داغو ایم لس او صافی ذکر کړي سلورم قانون ارکان با او سره سره معلوم خرج کي انفاق موحد وداي چې مال خرج کي واما يفلو من خير فل یکفرو سره دا بيان بي اپي نظام قانون ذکر کي جماعت کي با بتانه نزان ساتي د غير راز خبر وبساته غیر رازدار سړې وزن سره نه شریک وایي چې تاسو خاص مشوره کوي او ځان سره غیر را ولي پاګه کې کی کینای نو غیر بدخل راز کې ځان سره نه شریک وایي د دې نه وزن ساتي او دغه وجوہات بیان نه چې دوی سړی عقیده ستائش نه نه دا واقعہ اذا نہ خلاف دی عمل کیدا نہ خلاف دې شرط استا دوست نشي کېدای نه غي وجوهات بیانې لَس بیا پتي منی شبوتا نو سلبن نتیجه بیانې په مثالونو بیانې واقعہ او حدا واقعہ بدل په بدل کې دغه اصول ټوله موجود 313 کسانو او غو کې یو منافق نو ا دغه اصول پابندي وکي الله والا په تور کړه لکسانو پډیرو الله زره ور کړی او وحض کې وګړه چیکلا دغه اصول پابندي پکې نه و قسم قسم خلک پکې د نشو ا دغه اصول پابند نه ده شي د امیر اطاعت پکې نه ده شي وخت شي کسرا غلره ا دې ما تفسیر کوي بیا ورسته ظاهر څخه چیکیږي دا jihad دا د الله د وحدانيت د پارا کوي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دا د دا توحید داوره دا توحید و بیا دغل تراوري چار صد الله په اختیار او تصرف کې کښې کستیا او کفا تا دا که حرص دی دادا اللہ پا یخیر یا ایوها الذین من اتقوا اللہ تقاتی او ایمان ولو یرکوی دا حق تقاتی لائق یرداغا ولا تموتن ما مرى به حالكي الا انتم مسلمون مگر پداسه حالكي چتا سو منون کي د توحيدي اي غره دل تاوي يرقوي دالنا حق تقاتي حق ستوي لکي ما يليق بشاني داغه شان سره چي سخه الله ترته څنګه تقوا وقار دا چې دا غنې یره وشي نه خبر زکه بازی وي د آیات منسوخ شول اتقوا لم تستطعم فلتقابون کی تقریبا رہے لیکن خبره تا نه دا حق تقاتی لائقہ یرد اللہ پاک لائقہ یرد سمنہ الیطاعت لا یعصا دا سی اطاعت چھپاقی کی ناپرمانی نشکی دے دا کھوڑی رگرانہ نگا لیکن تفسیری سراج المنیر وی چھ حق قاتین مرسد دا اللہ توحید دے ایمان والاو یرکوی دا اللہ نحق تقاتی لائق یر داغنا لائق یر داغنا لائق یر سشده دا اللہ توحید منعی دا اللہ سر دا اللہ فضاعت صفات و کسو کی صدار نه کہے لائق یر پورا یر سمنا علی سبیل التوحید او ایمانوالو والاو اتقو اللہ حق تقاتی ګرو کید الله منلو او توحید منل وسره د الله توحید او منای او قرین ای رسد کنه ولا تموتن الا مسلمون ممری په یو حال الا وانتم مسلمون ماګر په دا حال چتا سو منون کی د توحید ای مسلمانان مړ شه پتقاتی هین مر حق تقاتنا مراد الله توحید منای اندر ارکانو اقیده بسید د توحیدی تمام با معایدی بیمو اعتصیمو بحبل اللہ جمعاً بیم قانون تا اشارت منگولیو لوگو اے کلکو نیس ایرا سید اللہ جمعاً پیوزے و لا تفرقو مبیا لی گئے و مختلف وقائد و, و سران نو ولا تفرد وصل كده جميعا تاکید ګره حلنا مرادشی د تاسې شیدې دل. کتاب الله ذکر رسای کوټېر کارونه ور کوي ګرنه په څوک راګوزا 1 کتن خې جاي او په پیر او با سې نو صاوري په تو تړي او ګوبال تمام ساوری صاوري د یو را صحیح غرا تړلي دي نو د قران غي د الله کتاب من تیزان را و تړاي ښول راي او زه شاید د الله کتاب وا تسمو به حب الله مانګول او لاګوي د الله کتاب جميعا پي او زه مقصود په دی کیسه دي دفر تفرق تفرق قبضه زما کوي تحزب او تفرق ما کوي قران چې تاسو اوصولی کوم اصولې مساله بیان کړي را کوم مسولیت بیان کړي کوم ضرورت بیان کړي هغه کې ورته تاسو ولا تفرقو تفريق ونکې جدای ونکې دایره دی ورچې په فروعیات کې فروعیات کې اختلاف وشته ارغه اختلاف او چې سره د محبت او د تعلق نه ښه صحابه کرام ډیرو مسایلو کې دغه سره اختلاف تابعینونه تابعینونه زمونږ امام سي مهمنو حنفیه اکثر مسایلو کې ګرهي خلاف الیاب یوسف خلاف الی محمد بن غرهون سره د احترام او د دا قدر نه ډاره مسله کې اکثر اختلاف زمون مشره نه ګره امام شافعی رحمت الله علیه دیمائی با محان فرامت اللہ علی قبر سرطلے دو کل چی مونز را گل تیم را گل اینواغ را فولیہ دین دن دکھڑی نی پتا ہوئے زکت دا سڑے پخ پل دلیل سرپتی قائلو چرہ فولیہ دین مکہ وائے دائی غورہ گنا دا قدر احترام دلته تاللہ پا کوئی منگولی علا گوئے داللہ پا کتاب قرآن چکو ماکی دا بیانکڑی دا پاگی کیوارے اختلافوں نہ کائے ناڅې د قران نا مخاليف روانه قران یو واقعي د بیان کې د بلاقې د بیان کې بیا راشه فائدې ته غوړای چې په قران یو ځو شوي کړه تمه سخت نه اوسې په کتاب الله شوي احتسام سره د کتاب الله ش قانون تاسو قران وګرځو د دو, دو فائدې الله پاک بیانې دنیاوی او اخري و ذکروا نعمت الله یاد کې نعمت الله پتاسو اذا كنت معذان کل چوي تاسو دښمنان نو فالم بين قلوبكم پس جوړ خرابې صلى په منندرو نو تاسو کې فاصبحتم بني همتي اخوان پس وګرځې سبالا په نعمت الله رونه رونا ورچ کلا اے صحابهو اے او څو خزرج وه له څومره تاسو د دشمنی اني دي اسلام نن مکه خپل قومیت باندې به جنگونه کول تفخورو نه کول یو سره کالا شپښره کالا ډیر کولو د یو سره د دشمنی اني لیکن کله چې قران راغې نو فالف بینه بول الله پاک تاسو ژوند کې جوړه خراب صحابو منی محبت تب یاگو رئے نو فا اس بحتم فا سیبتو منی دی سبا رانا تاوی گا شپا چلنشی سبا راخی جو رانا نمودارا شیخا گورا تیاری کیوئے جحالیت تیارو دشمنو تیارو لانا فا اس رانا رالا رانا فا اس سبا لاؤ گر وسبب دا نیامت دا اللہ چه قرآن دے اخوانا رونا رونا اکنزو لعمال کیو حدیث دے گا چه بیزال لشیو سرو اغوو کورونو من گرجی دا لیو تداولت راسو شاعتن علا سب اتیاویا اغوو کورونو من تے یو سر گرجی بیا غاول برا دگرنگی دا, دا غوبو یو تگیو بللا بللا شاول لے وڑی آغا وفادو قربانیاں نیکڑی دی دو خزیمی دی غورکا بگزای طلاقون زمکا مدنی مستانی مدما صحابہ اللحفات رون رون گرزو اللی خواد و قرآن سڑے رون رون گرز اچوئی من مواحدینیو ابیادیو بل سر حسد کئی بوغستی وان وان دی خواد دیو بندیاں حالا که دیو بندیا یو بل بس دیو سراغسته ده شیعه تا دیزان لانده کرده ده بریلی تا دیزان لانده کرده ده منافقانو تا سیکنو از لادینو خلقو پسی شکن دا اللہ پا کتاب فروعیاتو کی غی اختلاق تا ختموله نشخ آقه تا رحمت تی و میدان دا علم دے میدان دا دین دے په پاقیده کې قتول رازه د الله کتاب جسوئی بس ټول دی وبندان پدې اجیبه په کې جماعتونه جوړ شي او هغه موحدین او جماعت دي او فقیو بل سربغ او حساد دی بل سر, سر نفرتونه اجیبه خبره ده او اعتصام به کتاب الله یې نشته معلومه ناشو بیا و اسكونتم عذان وکنتما لا شفاح فره من النار دی په لې فیدیتاو ګره علا شفاح حفره و دو غل دو د پا کنارہ دو غل دو جہنم شفا ویلی کی کنارہ دا د حفرت دینا ویتاسو پا کنارہ دو غل دو قسم قسم ظلمون ستمونم نوفا انقذکم منا پس خلاص کڑے اللہ فاق داسو دا جهنم دگا جہنم نای خلاص کڑے دگا کنارہ نیل ریکڑائے وصوی شفا شفا نیش شفا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ در قصی بیانی اللہ باق قوانین ای انتظامیان بیانی اللہ تاوستا انتظامی قوانین در تا بیانی لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ لَدِي رَفَارَ جِتَا سُقْلَكْ شَيْدَا اللَّهَ پُدِي ادائت زه خدا الله په دین باندې څه شي کله شي نو کلا کوله و سره دې په اختصاص کې کتاب الله راځي ولتكم منكم همتون يدون الى دا درم قانون چې د دې کتاب الله دعوت ورکه ارکان بسی فعال بفعل سمنا دو بدل الله کتاب بیان نه ولتكم منكم يا قوم من بيانيه نوالتكون كلكم امه يدعون الى الخير شي تاسو شيطان ستول په خلق خپل مناسب حال ما یو جماعت يدعون الى الخير نبي دلتا حكم عمومي دي اخي جهار یو سړي په دات اوات کار کاوه عالم بدا خپل ایسیت مناسب کیا یا می بدا خپل ایسیت مناسب کیا داما دار یو خپل خپل ایسیت مناسب خپل ایسیت مناسب لگا پیغمبر وی بلیو عنیو اللو آیا دیو آیات درتا علم را غیغا برا سایا یا من طبع عزیہ دی غرم دادا زکر دعوت د هر چا کار نه دے داवत دپاره سس لاحیتو نه پکار ولتکوم منکم شدی تا تا سنا ای مؤمنانو امتو یودلام یدو نیلل خیر خلق الیل خیر خیرتا ابن کثیر خیر د مراد کتاب ال سنت دا دعوتي ور کوي خلقو ته دال خیره کتاب الله او د سنت خلق دی خیر ته بلیغه يدعون الي الخير دا مقصد د دعوت يدونه الي الخير خیر کتاب الله خلقو د سنت پیغمبر ته بلای څنګه وایي یا اوس مقصد د دعوت بیانې دا یدونل خرکین حسابي د دعوت هو کو چې دعوت په سینه قران بی. سنت بی. مقصد د دعوت بسې او يا امرونه بالمعروف او ينحوون عن المنکر بیان بکېن بالمعروف دا غسر اسی معروف او نیکې ته منکر منکرته وی نارواवते وی وینا بقید دنیا پو کارونو منا کوي په خلق دپادو نه فسرین معنا کوي ویا مرونه بالمعروف وینا بقید با خلقته داغه څو چاغه موافق وي د کتاب الله او د سنت سرام منا کوي بقلق ان المنکر داغه څاغه مخاليف د کتاب الله او د سنت سرام نیکوم دغه دغه چدہ قران کریم سره موافق وي د سنت سره موافقونو دا معروف دا کتاب الله دا سنت نشي مخالفین دا غثشه ده منکر ده واهلاک اوالمفلحون دا غدي کامیاب سوچ چې د دعوت کار نسبی داوه دسه قران او سنت مقصد دا دعوت سره امر بالمعروف و نهی عن المنکر خلق او توبہ د لیکیا اې دا, دا بقار ده نن جماعت کې داسې کسان پکار دا. او الحمدلله شهادت توحید و سنت عظیم جماعت دا. نن په دې روزو کې هو غره لاکډاون دی لاک لیکن اکثر په افغانستان دی پاکستان دی درس قران کریم شروع دا. والله تتكونونو کللله ځنه تفر لپو وخت لپو بعدې من جا او ملات او دا بیانی چا چې د دعوت کار پرې خ دی غو کې تفرقی بیا راغلی ملکېاد راغلی مکې غې پهشانته دا کسانو تفر رو چې بیایل شو داله د کتاب نه وخت لو اختلااف کړی دی من بعد ما جاءهم البينات فاستغنا الشرخ لدئ تاخار دلائل ورذل تمكي تفرقوا ذکر رسو اختلاف اول خدا چی دین سوک مراد تصیر قرطبی و غیره ټول دالې کی چې دینه مراد یهودا نوصارایی الله ول کتاب ور کړاو اعوذ الله پاک کتاب پره وخت اعتصام دا الله د کتاب نه تسن ش تفرق راغ دا تفرق سبب دی اختلاف چې د الله په کتاب باندې یو زین شو اعتصام کتاب الله تمسب به کتاب الله یو نک دا الله کتاب خپل زندګۍ د پر قانون او نه ګرځاو دا الله د کتاب نه تفرق یو تهزب او کف نبی هغه سبب د څوګر وخت لپاره اختلاف دی د اختلاف کړي د اړه له پسې جوړي ځان ځان لا قیدی جوړی شي د تاقیدا د تاقیدا د تاقیدا کاقیدا یو قران کریم باندې متفقه شي اجتماعي طرح اختلاف نشته یاخه اغه اختلاف د فرعیات باندې اختلاف نه دی ویل شي واولایک لو مزاب نظیم دوئی ده پاردیاز آب لئی شانوال یوم تب یزو جوهن و توسود دو جوهن او صلی اللہ پاک یر اخراوی اب اشارت اخراوی ورکی یوم پرزد قیمت تب یزو جوهن چسپین بشیم مخونہ و تسود او تور بشی وجوهن وجوهن امین بازی مخونا یوم پا غرز وجوهن سپین بشی وجوهن بازی مخونا تور بشی بازی مخونا دلتا وجوهن مراد وجوهن وجوهن سپین بشی مخونا دا تابیدارو د سنت دور بشی مخونه دا چکم چیر سنت نخلافی قرطبی وغیره وجوهن مانسه کردلا د سوق دی دا تابدار دا سنت ما مخونه تک سپین پڑک وی او چکم بیدتیان دی اهل بیدار آغا آغا بیدات اعتقادی مراد بیخن دا مخونه با تک توری فا اما الازین اسود با وس خپل فنشر غیر مراتب سره به پس هغه کسان چتور بشي مخونه د دوی ا کفرت داوځه کې قول وغیرہ مناسب اچيوبل نشي ويقال وکفرتم نووبه لشي ورته آیات او کفر کړې ده بعده ایمان کوم پس د ایمان استا پاسو کو لا زو بما كنت متكبرون پسو سکیا زو پساو د دې چې تاسو کفر کوو با د ایمانکم سما تاسو خو کتاب الله منلئ نو چې کړه کتاب راغې تاسو کتاب نه مفارقه تو کوه تاسو مفارقه تو تاسو د جماعت نه جدا شئ د صحابو جماعت ته سپری کي دي مؤمنانو جماعت پري کي دي وا م الذين بعزت و وجوه ففي رحمت الله هر شي دي اقسن چې سپين ماشي مخونه د دوی په احتیاطه قرانه سنت مداب سي ففي رحمت الله ففي رحمت الله او رحمت الله جنت کي وي هه في جنت کې شي فیل کا آیات اللہ نزل علی قابلہ فیل کا آیات اللہ وصداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہے گور د ظلم د مدافعات د پر اللہ سوکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے تېل کا آیات الله داشتا سورس لکنه دا آیاتونه دلل نتلوا حالک بیانومنګ دې زرا لک پتا منی بالحق دفرض حق راکولو دا, دا قران الله پاک د سجد پر را نه غړي د اظهار د حق د پر را لګ پیغمبر الله علیه الی سلام دې فرض مضافات والله وعم الله يريد ظلم للعالمين وعم الله يريد ان دي الله کوي ظلم کول په خلقونه الله اراده نه کوي د ظلم کولو الله په چا د ظلم اراده نه کوي ظلم کول لره خبره ده الله خبر نفس اراده هم نه کوي لیکن چیدو ای پخفل الظلم کئی گا زیادتی کئی گا دا اللہ کتاب مخالفت کی وَلِلَّهِ مَا فِي صَمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرُزِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَوَ پس دا صداقت نا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت بیان شو اس بیا بیان دا توحید بیان صداقید اللہ رایچی واقدار صرف اللہ ده اقید بستا د توحید آس اللہ اللہ را آغا جی دی پاسمانونو کی دی آغا چھے بزمان کی دی آر صد اللہ پا تصرف کی دی ویلی اللہ ترجعو الامور خاص اللہ تبا ورگرزو لیشی طول امور طول کارونا سو مور چی دی سا دا چا چی د هر ہار چا چی دی دا دی طول با اللہ فأنتم خير أمتي وأخرجت للناس تأمرون على المعروف وتنهون عن المنكر دادا غدری می قیدی تفصیل لیک غورا غوراواله د امت پسمن الله د امت په تمام امتون من غورا کړی دا په وجه د دعوت من ها چه دې د دعوت کار کې نو ذکر لوئی کنتو مخیر امتن مقیولتکم منکو امتن یدعون الیل خیر تاسو کی دیو چې هغه اغداعوت کار کی دیلی آئی خلق دی اللہ کتاب و سنت تفری امر بی معلوم نحن المنکر دی قی نو کنتو مخیر امتن پا تاگا دعوت مانی تاسو غر امتی آئی کنتو مخیر امتن پر راوی دا کانا پا معنا دا انتم سرد زکر کن تم خیر امم چه کانا تامشی معنا سر ویتاسو مخین ویتاسو مخین انو مخین اکلو پخوانا نو یاو خو معنا داو که کن تم خیر امم ویتاسو پا علم دا اللہ کی یا کنتم خیره امه انتم خیره امه تاسو غره توله د امتوونو نا یا کتام نشه دلالت په سمنه کوي په دوام باندې کوي نو کنتم خیره امه و تاسو شو په مخه کې کتابونو کې كونتم فی کتب السابقه ورټو له د متنونو نا او خرجت لناس ایه میدان تشیه تاسو د فر د پیدې د خلق ور اومتی مت ی د والے پیدا ورکوي تمامو خلقان او خرجت میدان تشیه نو سبا کوي تاسو امرونه بالمعروف و تن هم نه المنکر ویناکو دنه کو معنا کوي د بدونا رنا کوي خلقتا داغه کارونه چې دا د قران او سنت موافق وي من کوي خلق د دا ناراونا داغه کارونه چې دا د قران او سنت مخاليف وي وتؤمنون بالله يقين لرف الله من سوال داره چې تؤمنون بالله رسولان کی تؤمنون بالله مکه پکارد چې ایمان دین او دعوت کار باقی ته اصل کې وتومنو نباله کې اشاره د دوام ته چې ور ایمان په الله همیشه لره اے مبلغا تبلیغي دعوت پر کول کیه داسې نه چې ورځ دو موحدین مې تومنو نباله یا گورک کل چی دعوتکار دی شوروک دعوتکار کئی کئی نواتو منونا باللہ دلتا اشارت زیادہ چوست و ایمان منتا کلک شویخا ایشارت دا دا ایمان کلک والی تا چی رسوز دعوت نا دا ایمان کلک والی را دی ولو آمن احل الكتاب لکر خیر اللہم منهم المومنون و اکثرهم الفاسقون ورمک کی تقسیم اکڑیو دا احل کتابو سخ حق لغد سبت او د دعوت فایدی بیانې چې دعوت کارته کې کله چې توحید مسله بیانول شروع کی نزاړه مولیان بر اپاس نو سبستا موافقت شروع کی سبستا مخالفت شروع کی خان نو دلته اشاره در تقسیم د اهل علم ولوا من اهل الكتاب لكان خير الله هم اوس ذکر کوي چې ستا مخالفت کوي ولوا من اهل الكتاب کچته ایمان راوړې اهل الكتاب ټولو کتابيانو دلته اهل الكتاب اضافه للاستقراق وکړه اوسوبه تقسيم سينا جوړي کې منه هم وي کې ایمان را وړل وټو لو کتاب یا نو ټول او مولیا نو لنکان خیر الله هم دا با لکن من هم المؤمنون زين دظیم مولیا نو مؤمنان دی واكثر او مفاسقو واكثر دوینا نافرمان اکثریت پکې ده سحق پر علماء کن دا ډیر کم جماعت ده لَنْ يَذُرُّوكُمِ إِلَّا عَذَنْ یو صفت خودو دادے چی دا نا فرمان دعا عسیان بخواد، عاسقان لَنْ يَذُرُّوكُمِ إِلَّا عَذَنْ حِچَرِ زَرَبْنِشِ رَسُولِ دوئی تَوستَ إِلَّا عَذَنْ مَگَرْ بَدِرَدِي دوئی با تَوستَ کَنزِلِ کئی فَتْوِی بَدَرْ مَنِنِ لَگِی دیو بندیان نی دا بطور مثال وې خاطه تفسیر نه ده ور دا بطور مثال د وضاحت په تور منه کدا حق ورس ته خلاف کوي نو کنزلی بکی بدره دی وې په دوی بدره منه لګي منزونو پسینه کی خلق په وخت ذهنو کې به دخل قصص او خبریا شي دعا منه نو فلان کینه منه نو فلان کینه منه الا ازن منه القول الموسیق اقولی موزیسی شیدی خود اگر فتوی دیگر لیکن و ایو قاتلوکم یولوکم الادبار کدوی جنگ قید تاؤسرا مقوب کردی دوی تاؤسو تا الادبار شاگانی دو بار دیکی شکس خورد دی کمیدانی جنگ تراؤت لگا آم میدانی مناظری تراؤت یو خوشور شرابا دا ہن ہون دیرن سبا خو مجادری دی مناظریشتی لیکن چې کلم مناصرې په صحیح مانو سره کړه دوبه مې شې شکل سوريخه یول لكم ولادبا اشاره د دوی بوزدلایه تا د بوزدل دغه ضرورت به زیاته بوزدل خه سملا یون سرون ها ک دوی داوی چې یې زمون کو ډیر مرګري دي کړه نن بیا بلی شوق پکار نه شي وې زمنګ د عوام چې کوم دابه خلاف ثم الله ينصرون بیا به امداد نشی کېرې د درې او صف فبیحال الان فاسقون لا يذروکم يولوکم الذاب سلورم ضربت عليهم مسل الله تا پښې وې په دويم من تزلت وګره اهل بدعت اهل کتاب مخني چې کوم دی غوم ذليلا لیکن د دې زمانه اهله بدع او ذلیل دی اينه ما سقفو هر چې دوی مونډل شي سوربتا له مرسل لا تا پښیم دی لګول شي دی مورشه دی, دوی دی او دوی هم تیز ذلت هر چې دوی مونډل شي وګوره دې په تک هغه هلي کتاب کو پره دا هغه پوخانی مولان پیدا او سنید دي امت وګوره سکاتونه صالحته او درې می د د ژوند کی وخت موږ د کفن حسابه مخه ته ولاو غوړو mula د عوامو په نظر کې د کسبین او عملان دیو زکه چې د ځان محتاج کړي پنیکا پیسې دا او مونص پیسې روجب پیسې دا درس پیسې دا بس پیسې دا پیسې دا الله يزور بطال مسلا اينما اصل خو الله اغ كتابيان ذکر کي لیکن دا اوصاف د زمانہ کې موجود دي الا بحبل من الله وحبل من الناس قرتبو الا ان يعتصمو بكتاب الله ها ته ذلت نه مگر چې منګولي ولګي دوی او کتاب د الله پاک منه پر اسید الله منه پر اسید المؤمنانو چه صحابه دي کذا هلي کتاب د الله کتاب منه صحابه او جماعت تراشینو خبره ختمه دي ذلت نه مخلاش بعضو به جزيو سره من الله من الناس او د دې زمانه دا الله کتاب وروغس دا صحابه کرامو جماعت کی معنی دا غوی طریقی اپناو کړی أغشانی سرنګی چا غوی په حضرت داتین رسوله بغیر دا لوما طلائم ملامتیا دیته نه دکتګي نو د دې ذلت نه به الله خلاص وَبَعُوا بِغَذَبٍ مِّنَ اللَّهُ اختشویدوی پا غذب دا اللہ ما دو دویسی یو کار نرے او دا اللہ پاک بے قسم ناقسم عذابون پا دوی احلی کتابو لور کری دی دا قرنگی دا دی زمانی مولیان وَبَعُوا بِغَذَبٍ مِّنَ اللَّهُ عوامو تا محتاج کری وَا خوراک کی کی زندگی تی رو لگی ناپین زمکباحت وزربت علیهم المسکنا تا پشهوی په دوی منتی المسکنۃ اظهار د مسکنت اظهار د خوارې بس دې با می شوی چې بس اوګې منو تګې منو په کور کې مې نو جامعې ته چې وګورې نو دا ځړن خوار ټوپې خوار پکړای د زماني په پورتوینځ لري بېم نه یی اظهار المسکنت <متحدث> <متحدث> اللہ و دعوه علیه ذالک بیاننم کانو یکفورو نبی آیت اللہ دا پسود دی چیدوی کفر کوا پایاتونو دا اللہ منی وجر انبیاء بغیر حق انبی دا جرم شرعی ذالک بی ماہ سوکانو یا تدون دا, دا پتی وجہ چیدوی نفرمانی کولاو دا حد نیتی روطل کول دا مخیتاو سورت بقر کی تفسینا میل اصل وجہ دا دا سلور اسباب بیانا. کفر بی آیات اللہ قتل الانبیاء نا فرمانی الله توعاد دا اللہنا اعتداء بیدتی انت اسم دا اللہ آیاتو انکار علماء صلحاء وجنی وجنی پریدی ام نخ او دا قرآن دا سنت نا مخالف روان توعاد دا, دا اللہ پا کنشتی اعتداء پا جڑی رضی عبدعات تی زمانی مولیانو لحسوس وان اهل کتاب هغه چې کوم حق پر سو سره دا خپل طول طولر اشاره الله وینال لیسو سوان یا غمولیان چې حق پر علما دي سره زمون خلاب کوي الله وی قرانا لیسو سواان ندي برابر صفات کی لیسو سواان ندي برابر او سابق بهو کی دا برابر ندی خواه، لیشو مستویت برابر برابر ندی من احل الكتاب امت القائمة نیتون آیات اللہ گورا دا یکفرون ابی آیات اللہ ومقبہتو یکفرون آتمو بماع سوا نحو وکانو یعتدن لسوخ بعد دا کتابیاں نا امتون یو جماعت تے قائمتن کلک والاڑ لیلولی آیتون انتا اللہ فا اطراف و دشفیر شفوکی و هم یجدون قدویتو المنزون هم کئی سیجدی کئی منزون اکئی اللہ تا پا سیجدہ پراتے دی تحجد کئی امتن قائمتن امتن قائمتن قرتبی وی امتن مراسش ہے اُمَّتُن نَمُراد طریقه نبی یا بدل لفظ زوره او واس زو طریقه حسنہ بې د کتابیان او نه تخصت طریقي ولدي بیا قائمت مستقیمه له توحید کلق ولالدی د الله په کتاب او سنت د پیغمبر باندې عطا کتاب الله باعت دا کتابیان نومتن دا خیستہ ترقی والا خلقشتے او قلق والا دی په اللہ پا کتاب و سنت دا پیغمبر منی یتلو نایات اللہ انا اللہ انا اللہ, اللہ روزی ور تر ٹیم بیل آنشون شنو شپید اللہ کتاب دنی شپید درس شنو شروع دا, دا سکیوہ هم یا جدون دو دا شپی منزنام کئی خوا یومنون باللہ والیوم الاخر یو امتن صفت بهم قائمتن درمیتون الله اللہ درم بل انا اللہ بل هم یسجدون یومنون باللہ والیوم الاخر ایمان ناری پا اللہ پرز آخرت منی ویامرون بالمعروف ویانہونا للمنکر ویسارعون في الخیرات کوشش کیپنی کو کارنو کې. یسارعون پی الخیرات ور یو عجلد العجلت من الشیطان یو سرعت تیر فرق دیپا دیکی یسارعون پی الخیرات سمان تقدیم الاحم بل احم احم کی کی او عجلجه پیغمبر صلی الله علیه و آله کړه کان انسانو عجولا اغه غیر یا حم په حم مقدم کوي جلباز دیګه او الایکه من الصالحین عند کسان دوی د ټل د نه قانون دی و ما يفعل من خیرن فل یغفروه دا اوسه قانون ته اشاره سلورم پان ځیدو دا اوسره سره وره خرشم کې انفاقم کې دا خبره تبلیغي جماعت ځان کې مکمل راوي سي یتو انفاق کوي داوود کې خپل مال فزان خرچه کوي او دا نور خو چې ګرځي او ککینی پاسي خوې دوم را را کوي وا ما يفنوا من خير فلا يغفر له اگر چې کوي سنے کار غور دلتا فعل خوان اگر چې کوي سنے کار پس اچره به محروم نشي د ثواب دا غن به نشي دوي پس ثواب لن ينقص لیکن دلتا فعل نہ مراد څه شهره ذکرستم این خیرین وی خیرت لاق وسمن مال من هغه چې دوی خرج کوي سمال یاد نه کارونو کې احم کار دا خو د انفاق دی نو هغه چې کوي دوی سن کار یعنی انفاق کوي خرج کې نو دا کامل تقوا له ولا ولیم بالمتقین الله په دې په ځان بچکی د سې شنا د په خل نو الذين كفروا لن تغني خرچ اموالهم نو بر خرچه خو ډیر خلک کی کنا لیکن خرچه فرض خبره ضروری یوا عقیده د توحید بیم شغمال د الله په لارې خرچ د بل غرض پکې نه ای علی کلمت الله مقصد د دوړو مثالونه الله ذکر کوي ان الذين كفروا وس هغه سره چې هغه ده د توحید نه د عقیدې شرک دا نو کاګړې مالونه خرج کړي نو سبقای انفاق فی حال التقوا للتقوا مال خرجې په حالت د تقوا کې د فرض د تقوا باقیده د توحید کې خرجې او د تقوا د فریضه الله په لارې هڅه کوي نو دا بیا फायदा ورکوي یقینا که څان چې کفر کړی دی عقیده د توحید نه دا هچ رید په بنکې د دین مالونه نه دوی یو نو لا د دوی ته صاحب تل نه ایس مال اولاد په کار نه راځيخه د ګډيري خرچیک او اولاد ورته ډیر دواګانې کوي الله یو لایکا صاحبو نار د جهنم کې اندوي په دې شي ما سالو ما ينفقون بهذه الحياه الدنيا كمثلين في اسر داوس هغه دوه مثال ذکر کړي چې و سړے د مال خرج کړي لیکن د دنیا په مقصد خرج کړي د اخرت په مقصد نه خرج باقي سړے ځان ته مسلمان وای لیکن عقیده شرک داغه پیسه ټول نظر نیاز منښت درگاہونو فيه باقي انسان دغه مال له فخريو ده د دنیا مقصد جاه مر طبيعته پاره وي دنیا په حاصلي الله وي مسلو ما ينفقنا مثال دا عملو چې خرج کړی وي في هذه الحياهت الدنيا د دنیا د ژوند تر قید پاره في هذه الحياهت پدې ژوند د دنیا کې فی حاجې الحیات د دنیا پدې ژوند دنیا کې د پاره د فائدې د ژوند بس مقصد د قزې شې ماته د دن دنیا کې फायदा راورس نو الله مال مثال ک مسلرین وشان د حال د غسيله د فی حاصل رن شفاقی کی یخی ګلایی امام بخاري ستر مانا بردن سره کړه ده بازی سیلی دادا دیکی دوارا مانیدی یخ اوم سر پا یخ اوم اطلاقی بگرم منکی اصحابت حرس قومین دا ازدادو نشو اصحابت حرس قومین غرسی فصل دے و قوم تا چیز دن میں کڑی دے پخبل دا نفا حلا کتھو نو داغ مال داغ فصل ولدا حواسه کی حلا دنیا کې د قشندی و سڑی بار او نه سببې الله اورو او لړ د غران دې د خپل مال ډوړه کډوړه چې کړه د خپل رې مال نو ور کوي ته مقصد دې اخرتي مقصد نه دې نذر مال څه شو ډوړه شلا څه फायदा دې ته ملون شو مرده خو دې مالونه خرچ کړي دې ولا ثواب نه ملایږي خو ذات نه الله ما ظلما واما ظالمهم الله زياده ظلم نه کړه په دوی مونږ ته الله پاک ولاکين انفسهم يظلمون لکه دوی په خپل ځانونو باندې زياده کوم کړی غیر مصرف کې مال استعمالی يا اول الذين من لا تتخذوا بيطانه من دونكم هغه سستا جماعت جماعت باندې علم مضبوطي مؤسس باندې چستا شورا داو غیر کس پاکی دا غیر عقیده کس پاکی نی ایناس شای اسمید رحمت اللہ علی شکست والی قدل اے دی مشورا وا عملکو سکانو منی یو خان سے مولاسی برایستی علاکہ زما خاص دا زمان خواست سڑے ناچہ سار کل عملکو سکان ورد تایا اکثر شهیدان دا غوجنه شای اسماعیل رحمت الله صلی الله علیه پیدا شه یا غ مولا ته او غ مولا سوز سیدو بابا اوسو پس خلک کی تاریخ کی دال کی نو ايمان وا لاولات تتقذو بی طانهن بی طانه دبت ان دغه چی خبر ودا چا سره نه کوي دراز خبره منی وای رازدار من دونکم بی دخل مرګرو رازدار وستا د عقیده ستا ست جماعت مرګری زګچګته غیر عقیدې والا رازدارو ګرځي ځان سره یقین نه اغم شوراې کیکله نو بیا د خیر تمامه کوا الله لس وجود تباوت خون چې ست سره عقیده اتو سره اتحاد کړي د شیری دا پلان کې دا خپل اتحاد وو اتحاد خو په یو مقصد منی کی سم مقصد کورسې دا چاړو اللہ کا چی عقیدہ در سر یونہ دنو کہ تا ار قسم مجلسوں نے جوڑ کیا راشد موحیدین و مجلس جوڑ کا سی عقیدی مجلس جوړ کا بے اکورا کن اللہ اول وجہ خید لا یعلونکم خبالا کمینکوی دوئی ان اقصان ساسو کې لا یعلونکم خبالا ایلا نکیدوی خبالاً دا نخصر استاسو دا دو کوشش داده چه دا دو یقیدی خرابی چه یعمل خراب چه دوی تا سن نخصان رسیده ویم ودوهو ماانیتوم ما مزدر یاده واریدوی تنگسیان استاسو تکلیف استاسو درم قد بدتی البغز آو من افواهیم حال دا قد بدت البغظا یقینا سرغندی دي, دي غوصي منافقو دخلي دتوینا قد بدت البغظا یقینا سرغندی دي غوصي دتوید خلونا د دوی چې لګي دي, دي, دي سهابه منافقان دي وي بدر ته نه باقي مصنوتل نعوذ بالله نو قد بدت البغظا او منافقان دا لسه کيو ما تخفي صدورهم اكبر هغه چې پټاي سينو د دوی اکبرو هغه ډیر لوی د خولې د دوی او سينو کې د سره ډیر غټه دښمنی دستا سره داسا سره مريږي غري قاعده چرتو फायदा مننه دي دا سالورم قباحت شو سالورم وجر تابعت شو قد بيننا لكم ملايات الله وی یقینا بیانوم تاسو ال آیاتي نخد د دوی نخد د دشمنان ائ کنتم تاقلن کتصووی گئے ذوب وره ک دغه نخد وره دغه ست دشمن دشمنان انتم اولایت حبوا خبردار ای مومنانو تاسو داس خلقې تحبون کی تاسو د دوی سره مینا ساتي د دوی خیر کوي کوي والله ی حبونه کوم دی تا سره محبت نه کو مینه نه کو خیر سره خیر نه پظم دوفیسه د خلک دی اوتهله ځ وررک زت ورک د دو خیر کوي تو میو نهبل ایمان لري تا په ټول ک تاب دو کتاب, کتاب کل من دا شپګم طببع ووجه قالو و ايذا لقوكم قالوا آمنا كلا چې دوی تاسو سره یو ځین نو یامننا بوغو مؤمنان مونږ رونه رونه یو شیزه نه واخ لكن واذا خلوات بكم ولنا عمل من الغيب كلا چې دوی یاوازي شي ځان سرکين نو چې كون لګي تاسو په دې استاسو ده د ده وجنه استاسو ده د حال ده دا وجنه داخل دیر مخطه وده فا گتو خپلو من الغیزه ده وجه ده غسینه گتیقی حریان شیده نو کوتاورتاو نلگی چک بیو لگی دا یا تمقا وجه ده باورد قل موتو بغیزه کن توارتو امرشه پا خپلو غسینه دا ترقی با ده مومنانوی ان الله علیم بذات الشدور یقال الله پاک بوله په خواندانوسنی ان تمسسکم حسنۃ تصوهم بین حمو اجر تباعد که اور سیږي تاسو ته خوشحالی لکه ونت خوشحالی تم سسی ویل دو و ان تصبکم سیۃ ځکه مؤمن سره خپل اظهار نکي وګړت مصيبت را دا ته ورسي ده نو كه اور سيږي تاسو ته يوغړت مصيبت نو يا پرو بي آه مشاريي پاغي دای لسم وجل تباوت واين تصبروا وتتقوا الا مؤمنون تتصري ور كتاسو زان کلک مو مصيبتو نو ماني کلک شويه تاسو وقبله وخپل مشن کله شووین تصبروا او وتتقوا ځان پخک د دوه د دوستانو نه لا یزرکو مو کیدهم شیا نقصان به عمر سي تاخو تا چل دوی د دوی دوی دی لې یېخه خو چې تاکي ان تصبروا وتتقوا خپل عقیدہ دیني ان الله لابي ماي عمله محيط يقال الله فق فاكارون شي كيدوي محيط غير چون کي وهذ غداه تمنا لك تكتب المؤمنين مقاعد للقتال وذو مثالون ذکر کي ثبوتا وسلبا نتيجه بياني ددي قوانين دو حد واقعي کرکي نو ګادا بدر ذکر ور د بادر معرکت تمام اشیاء دلتا اول مختصر اول ذکر کوي د خود واقعیا بیا د بدر ذکر کوي داغین رستو هغه محرکات اسباب بخې چبو حد کې شک وسو دراغلو حزیمت مليشه ګوره په خود کې تاسو کې دغه اصول او پابندی نه وا نو شيکو سره غل له او په بدر کې دغه اصول او پابندۍ اني وي یو څندر کې منافق نه د امیر کامل اطاعت او ان الله کسانته سلوق تاسو غالیب پاک منکول او تداخی چې تاسو یو جماعت هغه اصول شرعي اصول سره پابندي پکار الله بس تاسو سکی مرسته کړئ کله چې دا مکې والا مدینه تراتل مدینه ملي حملکه د بدر معركه وېم کاله د هجرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا سم رمضان زانو او د اوه دریم کال د هجرت شوال کې دا شی را نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صحابو سره مشوره کوله چې بار لار شو کنه د دې دینو جنگیو صحابو پکې اختلاف رائے کړه او پیغمبر خدا صلی الله وسلم جمعه ته تلله مشوره کړي بیا داګه نو رستم مورچی تیاری تو اغه ذکر الله کوي ويزغد او تم من اهلک قال چې سحر وقت راوت لې ته من اهل قد قور سا هر وقتی راود حدیث کرنی مصبخین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدانی خود تطلی نسا هر وقتی جماعت تران مشورہ وشوا جبار تا بزو جنگ بگیو گو بخوا نطبوی المومنین مقاعدا للقتال طیار ولی تا مومنان مقاعدا للقتال مورچی دا پارد یا خدل مومنان تا مورچی دا, دا پارد جنگ اتبادل تا اتب اګه پوز ستنایاګه د وحوت په ډیرایمن کې تاسو بدلتا یې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پیغمبر وو لیکن میدان جنگ کې بیا جرنیاله د دې زمانی مولوي ان العلماء ورثه تولم او د غرزی دو په چل نه پوي بنا د الجامع خرج ځان کې خرج یا له نور د بخاپور نه پوي ابن سينا رحمۃ اللہ علیہ تا وګړه بادشاهانو با غراو مشورې به داغه سره کولې تا طاریام سره جي جنرال کمانډر راغو جیلونو کې ټولو مره وخت لري د جیل کې چکاګو کوم فتاونه قل سین 37 جیلو کې راغله دي تعلیم ول لو سميون علیم الله هر څوري 파سمنه په له از همت طه پتانه من حکومت فشلا ول راغې منافقان پکړې زیاتد نشي یو ډول دیوی د انسوالونو هر حسابونو سره مېو او سره تعلق ساتبل خزر سره د وا به چې دوی یو کتل کنه د دوه ژوندو کې هم سره خیال پراله چیرې موږ په شاکیو الله فرمایي اذه محمد په حیفتهن منكم ان کله شي خیال راغلي او دوډه لته شننن تب شلا چې سوشي کمزورتیا پکې راش نامردي معنی بازو کړل نو لږه الفاظ دا سيوي چې هغه محذب او ادبناک الفاظ لیکن الله پاک مددگار د دې ادوارو دی الله همت ور کوونکی د دې دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ دو کہو کنا دا جابر رضی اللہ عنہ مبارکی با احق فرماي چې په کلمات موږ ډیر په شاله شو مان احب تنزل یا ما يسُرني ان هلم منګ د دې بازوي چې دلته د دوخو ان تفشلای ورته وي نا نا چې والله وليهما ان لا پاک زه منګ په بارکه وي منګ په دې آیات باندې ډیر ځات خوشاله شوم وعلى الله فليتوکل المؤمنون خاص بالله با توکل دې تنوي چې ته اسباب پرې دغه ته لیوانیو پاګلو دا جامه اسباب دي ډوړې خراکه اسباب دي ټول تمام نه په اسباب وکراځي خلک انده اسباب مو اثر مګړای د کی تاثیر اور سب تمام اسباب توکل ستوی تفویض ذل امر الاله حواله کول دی او کار الله تا د وجود ته ما نه وخت تدبیر دا وجد یا کار بکای او سر اسبابنا تدبیر بکای لیکن تدبیر مواصر نغنی الله تبارک و تعالی امام راغب رحمت الله علیه دا فرمائے ولقد نصرکم الله ب بدر و انتم ذلتون دل د بدر او خاک ذکر کی اما اخیقنا استعص الله يبدرن پبا دارکه وان انت ما زلتن حالدا شتا شو کمزوري از زلمن لگ و کمزوری کمزوري نو فتق لها هر کله چې الله تاسو امداد کړي صحابه نو الله يفتقوا پس راکوي دا الله نه په اتباع سنت د پیغمبر اتباع وره کوي لعلكم تشكرون د دې لپاره چې تاسو شکر وواسه لعلکم تشکر علب استاسو توحید توحید چھئی تبا سنت در سریع مدد اللہ سنگ کرلے استقولو للمومنین علن یکفیکم علن یکفیکم ان یمدکم ربکم مصلا آسات آلاف من الملائکت منزلین قلچ استقولو للمومنین دغه امباته کله چې تاوي مؤمنانو ته آیا په وړاندې تاسو لرا چې مضبوط کی تاسو لران راه تاسو پدريو زر ملائکو منزلين راخوش کړې شو دا بطاشه لکافي نه چې الله تاسو سره مدد پدريو زر ملائکو به سلاسته بلا دا حرفي جواب ان تزبیرو و تتخو داز بل کلام این تزبیرو و تتخو کتاسو سبروکو مصیبتونو منی سبرو کتاسو چنگ شوائقا و, و, و. و تتخو زان باجکه دا مداحنتنا مخالفتنا و یا تو من فورهیم حازا دا حازا جمدود کم سرولا گا و یا من فورهیم او راشی تاؤسو تان دا کافران من خوری پغیز غزب خپل سرا خور دیر جذباتو سر راشی نو ها زادا دا قربت تا پار استعمالی ها زادا دا دیوئے یوم دیتکو مرم رکم دا دیوئے چې مدد بو گی تاؤسر افستاسو پہ پینزو زرو من الملائکتی ملائکو دا ملائکونا مصویمین چه نخیبی لگولی پزان منتی دا مجاہدین و دا جنگ زنمنتی بای نقی لگو لی دا جنگ زکا دا فوجیانو خفل اخفل وردی کر نا غوبا زنمنتی نقی لگو لیکن تعروض دار آگئے رسو سورتنان فالو نه رئے نا حمایت دا سورتنان فال از تستقی سن ربکم فستجاب لکم انی مومدکم بیان بید الملائکت مردفین قال چتا طلب کو فریاد کو در خپل نه پس قبول کړه دعا استاسو الله پتي خبر جهه مدد کوم تاسو په زرو ملائکه مرضيف دلته زر ویلي دی او اے مطلب دا دی یا زه را غلې زکه مدد وختلی یو کنه رب الله زر ملائکه راولې گل ومقابله د زرو کافر دلته الله پاک وعدہ اکڑتا علیقی وعدہ دا کچر تا کافر زیاد شو دری ضرور در دری در در برا لے گم زیاد شو نا پینز برا دا, دا داد اللہ پاک دام نصرت دیکھ وما جا لہو اللہ, اللہ اللہ بشرع لکم ولی تدمین قلوب سوال دارا چھے ملائفو نصرتو کا خوا ملائفو مدتو. دیم سوال داراغه چې دا نه ملایکو نه شو کول <سؤال> الله <سؤال> فرمایو ما جعلہ الله ندی ګرځول الله پاک دا مدد د ملایکو الا بشره لكم مگر خوشالي ستاسو د پاره الا بشره بشره خوشحالی خوشالي ستو چې پاندامون وخارشه سړی حشاش بش الکه <القاسو> څه خوشاله یو او چولینې چهرهونه هیڅ خوشاله ښکارې مګر د خوشالۍ تاسو ته دا پاره ولې تطمئن نقولو بکم او دا قرانه کله کوالي د ژوندو تاسو دی هی په دې په دې مدد نما لای زکه چې سړی ورته ستغوري جماعتي پرې کسانی پرې د زړه مضبوطي ولې تطمئن نقولو بکم به ذي ذا بارا جيك لش جلودا ساسو الا من عند الله الازيزي الحكيم الذي مدد الله ومن نصره انه مدد الا من عند الله. ذي ايات لسورة الانفال صلى الله تعالى الزاهري خارج. الانفال اياته قريت. فيم او ايات لسورة الانفال. دي ميزنا وإن استنصروكم في دين فعليكم النصر كم مدد غوارده دي تاسنا <تصفيق> فدين كهين فتاسمني أن نصر مدد كول إن استنصروكم أدلتوي وما النصر إلا من عند الله ندي من مدد خدا. بل بلچانا موختي کی یاد هغه او دا هغه هم یو حصہ دا وا ائتدارسدا ملایکو په نو سره سره شي ګورا دلته د دل نصر دو معنی د نصر سره سره کدو معنی یو مانات او ان رازي په معنا د فتح سره کل نفید یو شکی اس دبل شکی لگا حدیث کی راضی اما نی جبریلو حی نزالت شمس دائی اپتدا دا فیل لخ اب حدیث کی راضی اما نی جبریلو سارا ذلو کل شئن مثلہ انتحاد فیل مراد ومن نصرو ند فتحا انتحاد فیل نه د غله الله منند الله مګ طرف الله نه ده عزی الحقي چې ضرورې د حکمتونه والله. یته طرفه من لظ نه کفرو د مدد الله واللی وکه دمن نصرو الله من الله سره تعلق لریخه. دا مدد الله وال وړ ددي د پره من د ظ چې حاله یو ټوکړه یو ټولې. دا کافرانو او یک بیتا هوم یا زلیل کی دوی لرا نفین قلب و خائبین پس واپس بو گرزوی درین او میدا نو دا سیو کڑا او یای پاکی او وجل او یای قیدان او یک بیتا هوم دا شکسم دا دا سبب د زلیل تی لایس لکا من العمر شایون او یوتوبا لئیم او یعزبا هوم فا ظالمون بازی دا خود سره مطالعه کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غاغونه شهیدان کړي سرې ولا مات کړي وینه به دې پیغمبر صلی الله وسلم خیری کړي یا چې کلا غتر حمزه شهید شو په سرې ودرې پیغمبر صلی الله وسلم چې او آیاتانه بواج نه نمو. قسم الله ولیس لکمن الامر شاهد استای سي اختیار نشي استای اختیار دی کې چه تخلقو تایا بد دعا که یا سکه قسمو نتا لیکن غورت دا چیزا تاکی سر لیگی واقع دا بدر سر لیگ چا با وحام را غیلی پیغمبر موجودو که نا آجو غلبا دا غلبا دا پیغمبر وحام دا نسرت شاو که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غلبا پا اختیار دا پیغمبر کی وحام څو ګداوي اګه څنګه وي مختار كل اصل کې بخیر كل مختار كل خو موږ مونو پیغمبر غوړ هر جهان د هر شي اختیار ورکړ شي مخیر كل الفاظو خطا وي الله من الامر شيء نشته دي تا در اختیار شیء هڅه اختیار د سشي تا سره هیڅ اختیار نشته چې تاسو کاي فاتح تاسو په لاس کې نو سره تاسو په لاس لايس لكمن الامر شي څنګه چې عيسى عليه السلام په اختیار کې هیڅ نه دا مسله بیان شو دغه د عيسى عليه السلام په اختیار کې هیڅ تاسو په اختیار کې هم څه نشته او يتوب عليهم او يعذبهم الا ان او عليهم او يعزبو. مگر دا چې توفیق دو توبی بورکی اللہ دوی درا آئی یا بس دا ورکی دوی درا دا مخی سر ورکی او یکبیتا هم یکتا عطرف من اللزینک فروی یکبیتا هم او یتوبا علیه او یتوبا علیه او یعزبا هم دیرو پاکی توبا وخک اللہ بدر کی رشتو پی دیائی ورکڑی دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نور سو ہوا او او صلی اللہ پاک ستاور کرے پاین نام ظالمین وللہ ما فی السماوات ما فی الارض خلص لک من اللہ پیغمبر اختیار نشو چا اختیار دی بل اللہ اختیار تصرف دی وللہ ما فی السماوات داوره توحیدی اختیار ستا و اختیار د یو والله دی ولله ما په سی ماله پهته سرو کغ د چې چسمانو کې دغه چې فما کې دی ی غ فونلی من یا شو بخی بخ نه کوي چاته چ غړی سزا ورکې چاته چ غړی ولله غپور را الله پاک بخه کوون کې رحم هم کې دی دا اختیار د اللهڅو بخ چاله زا ورکې چاته په قبلی یا ایواللزین آمنوا لا اتاقلوا الرباز افن مضعفتن واتقل اللہ لعلکم تفلیون دعوت سالورو مائن صدا لیکن پتہ ایسے کی دوارہ مضامینی ممزوش کری قتال انفاق دوارہ او آگے منی رنانگ ورزئی چ تاسو په وخت کې شخص خوړلې او داغي اسباب سو حاصل دا اول ترغيب الالفاق ورکی لیکن ترغيب الالفاق بالنهي عن سدهده انفاق بالکه وي چی ماامله د صد درکی نه غه چې صد خورې نن به جهاد وکړي او نه بقيتاله یعنی نه به ان فاق وکړي او اصل ذا حصا درې باب ودا اول اول یوصل اتیایمه پوری دا یو باب دا باب لګوږي ویم باب یا یو صلی اثم اټیاي موږ ورته او بیا دریم باپ یو صلی اثم ته ایمن تر اخره کړل دلل دلل پدی باپ کي اول ترغيب الالفاق بیا اخر كم ترغيب دل انفاق او پدی باپ کي اصل هغه قوانين او هغه اسباب ذکر کړي چې هغه موانع قوانین د موانع ذکر کئ چې هغه اسباب ذکر کئ چې صحابو په خود کې ولی شخص کړل د حزیمت هغه قوانین ذکر کئ او هغه موانع هغه ذکر کئ د پته چې دوی کې دا خبره نوی دو کې دا, دا نو دوی کې دا نو دوی کې دا نو صد عوامره د قبایلې نه دي نو صد اوامر و دا نو هغه د قبایلې یعنی دا قوانین داسې سی چې شدی قانون منی روان شاید دا او کئی دا مکوینو اللہ بدل فتح راکی لکدل تاول زلوی یا ایواللذین ام اللہ تعاقو بیاوی واتقو واتقو اللہ بیاوی واتیعو اللہ بیاوی واسارعو دا بشانی بیا رسولا زیو اللہ تعاقو دا پاپ اللہ دا سی سوا میرسانوی قوانین ذکر کی چکه سره جماعت متفق کی متحد کی او هغه اسباب بیان کی چې هغه وجہ شکست صحابه وو او وخت کی یا الزی نامنو لا تاکل الربا او ایمان والهم خری لا تاکل ماخله مال د سود په طریقه ماخله دا, دا تاکولوی خدا دی پر ذکر کرده چی مقصدی ذکر کرده صده پار دا صدکوی خوراک دا پار ازعافن مضافتن دوچند پا دوچندو دا دا مزید دقبا حت دا پار ذکر کرده دا قیده تفاقی دی یو صدی مفرد دی پر صدی مرکب لس رو پای براکم یو لس پراکم مرکب دی تاوی چی پا میاش دی میاشت کې بیا یو له یورپای را کوي په لاسو چې په دې مېشت کې دې واپس نکړې نو بیا بابلې مېشت کې 2 రూపాయ پراکې نو بیا بابلې دې درې تاس نو اکثر بده دا سود ديات دا دانا چې سودی مراکب ناجایز دا سودی مفرد جائز وتق الله یراک ودا الله نه تقوا سړی ځان د مال سود نه ساتای سوديان کېګای ما د سود داسبابونه ځان وساتای تدید پر چتا سو کامیاب شه واتقوا النار التي وعدت الكافرين اخروي ير الله ورقي زانو ساته د اسباب دوورن واتقوا النار اسباب دوور کې څه شه لري صد خوري د هغه ال تي ياقو وعدت للكافرين چې تار کړه د پار د کافران واتيو الله ور رسول لعلكم ترامون لا تاكلوا واتقوا الله واسباب اس در رحمت بیان هي چې دا الله دا میرا پانه مستحق بکه لګر دوی واثي والله ور رسول من هي دا الله د الله در رسول لعلكم ترهمون د دې د پراجيتا سوم رحم وکړي دا الله د کتابو من دا پیغمبر دا, دا حدیثو من سنت پس روان شي کتاب الله پس روان شي بیا هو سارعو ال مغفرۃ من ربکم رامندک سبب د حصول د بخشش ته طرفه دروست تاسو لفظي معناو رامندک بخشش ته چې طرفه دروست تاسو نه دے وجنۃ او جنۃ سمانا اسباب د مغفرت څه شي اسباب د جنۃ اگر جہاد دین کی قتال این پاک دے گا دا اللہ پلار خرچ کائے خرچ دا اس وقت دے دا خرچ کائے اگر مدارس او سر بخلق و تعاون کو اگر جو دا سی شید حالا که دا مدارس لی دین خوبہ دویا بات وکار درچ زیاد تا سو معلوم نقبل مدرسو تا متواجئے گا مدارس شتین و دین شتین مدارس لی دین نشتی مل پچنده چلے سپتال پچنده چلے نو مدرسہ فسه چلے دا دا شرم خبره خوند دا, دا په ټولو مسلمانانو باندې فرض ديخه دا خپل فریضه وګڼو او ټوله نشي چلولی خو یوتن نگراني هغه نگراني کې هغه مسئول عند الله سوسو چې شیخ او هغه خو تاس تاجر مې شو مدارسو کې تنخواها خوراکو نئی، کتابو نئی، در تمام شدون دائی خراجنا ڈیر گرانشو، ما دیو تن نوارد، سکالی، دیو کرونا دو وجنا، بینو نو تاون، پچپن کروٹ تاون، خلق و سر تاون، تاون نکا، چانمی دس یوری دیو، درورش نخپل خیراتو نا متوجه که، و سارو ای لا مغفراتین رامن دا که، وشوکه ای الا مغفرت سبب د بخشش تا سبب د بخشش تا هغه بخشش چې تاسو د رب د طرف و جنته اور امن سبب د حصول د جنت تا هغه صدقه تعالی و انفاق السماوات والارض فراخذ هغه اسمان نو اعظم دا جن سدا سي جنت نه دي داغي فراخي اسمانو نو نظمکه ارز خپلنوالي ته وين نو شي ارز اسمانو نو نظمکه و دي همت دي نو وګدواله وې شم راځه لکن دا اسمانو نو نظمکه نه ارز طول فراخي زیاته ده او الله پاک زمون د پوکولو د पारा سماواتو ارز وې لري دي او اصل که دا تشبیح دا دیتا تشبیح بلیغوی عرض و حاک عرض سماوات و ذرز پلانوال دا دی جنت چه دی پشاند دا پلانوال دا اسمانون دزمکه دی فراخی دا دی جنت پشاند دا فراخی دا اسمانون دزمکه دا, دا تشبیح دا غیر مخصوص پا مخصوص صرفت دیتا تشبیح بلیغوی عادات پا کسی کرنی او زای قرینه وګورئ کنا موږ چې دلته تشبيه جوړه کاله کورو سورت الحدیث دی د حدیث آیات وګورئ او یو یشتم آیات د سورت الحدیث سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها کا عرض السماع والارض عرضها کا عرض السماع والارض تلتایت تشبیح سرا ذکر کریت اعدت للمتقین تیار کریشه دفرد مواحدین الَّذیر ينفقون فی السرع و الزرع اوز دا متقیان و سا اعلام مومنان دی. سا ادنا مومنان دی. دا اعلام مومنان الَّذِينَ يُنفِقُنُوا فِي الصَّرَّى وَذَرَّى مره صفت دی ایمان ذکر نگذر که مومنان خودی کن. صفت دی ایمان خوشتے. متقینا کسا انیچه خرج کئی ایمالونا فِي الصَّرَّى په فِي خوشحالے کی امنو پا تکلیفون سختو کی ام. فسرای وذر خوشالو کیو موذر سختیراله تکلیف مصیبتنران په هر حال کې د االله په لارې مال خرج کړي فسرای وذر اول کا زمین الغایز تیرون کې د غوسېری غصة دانا فاقدین نی دي کازیمین دی غصة والا رازی خالص گڑی نی دی خیر کازیمین دی غصة تیره غصر علا غصه تیره کرا گره یو جلب منفعت پی بل دفع مضررت اول جلب منفعت زکر چې چی تب بل تا فائدر سیون او کدانی نوال کازیمین لغی سر اشارتا دفع مضررت چا فیدا نشو رسول انشاہتا نقصان و مراسا فیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و ایم تاسو سرع پیجنی سرع ستو جان والکازیمی دلغائز والعافینا الناس او معفي کونکي ان الناس خلقتا ذخل حق معفي فنزل بدر رضا چاکه معفي ول لو يحب الموسنين الله منا ساتید احسان کو ان سختو کے مال خرچ کوي ګورا جیبه ترتیب دلتا چادر سره بدوکړو ورا ونه خو اول سکه و خلق سره تعاون وک مالی تعاون که څوک در سره زیاته وکي غصد ال رالا غصد دی او خره ادا سکه مافي ور توا سره موقا ول دا سکه ور سره احسان پی موقا سوال ورکا مہمون بن مهران قرطبي دي وین زوال ادا نا استقبل ملمنو سرا اغه دا شوروار اورګرما په یو خو د هغه منهارته واشه اغه مخنه چې خو څه شوه اغه یا مولایا استعمل د قول الله تعالی والکازمین الغیظ والعافین الناس والکازمین الغیظ دا یو نو اغه اغه ورته یی کټ فعل بس په لغو اغی ورت ای ولعفنا الناس وی ورت اعمل علی ما بعده ودروستنی منی معاملات کان ولعفنا الناس نو اغی قد عافوت عنکی ما معاف کیڑے بیا ورت ولو يحب المحسنین نو اغی ورت قد احسنت الیکی فانت قرۃ لوجه الله زدت آزاد احسان در کوم داکم تا آزاد داد مومن کامل صفات واللزین ایزا فعلو فائشتن دا ادناوانی مومن چھلے واللزین ایزا فعلو فائشتن مومنانا کسان دی کرچیو کی دوی فائشتن مخکارا قٹ گناہ او ظلمو انفسا یا زیادتیو کی پزن منتی پوڑی گو گناہ کولوسرا غلط گنايوكو ورډي کې گنايوكو وجه څنګه گنايوكو نو زکر الله یاد کړی الله لرا څنګه یاطري الله یاد کی عذاب د الله لرا چی اسړیا دامه سو یا ذکر الله یاد کړی الله سمنا تفکرو فی الفوسیم سوچ شروع کی چې دا خو مې ډیر بد نو فستو فرول جنوب وس بخنه کوړې د پر د خپل جرمونو یا الله ما معاف کړه الله تا په جڑا شیوا ویلاش الله تا ته فريازګ کوم و میاغفر الذنوب الا الله سوګ دې چوبخي ټول ګناونه الا الله سوا دلنا یو ذ ګناونه جرمونه خو عام انسان ما مګای لکه ټمام ګناونه ټمام جرمونه په خوند کې یو الله ولم يسروا ولا ما فانوا او لکی کی پاغا گناہ شی وکڑی و هوم یلمون دوئ کوی کی چې دا گونارا نشوې ده دا نشه مومن گونان گنا کی گناہ خود کی کی لیکن پا گونا منی کلکی کی نہ پا گونا منی اصرار ستا و اکلکوال اقامت ولذنوب عامدا عامدن التوبه ګناں کي قستني کي او توبه نه واسي دا کلکوال ادم عددی وجنا مرقاتوم لکلی من اصر علی فعل لم یفعل لم یفعل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار شوق داسی کوي ګر چه منه منی همیش او نقل د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدات کئی کنا در بیدتیان همیشہ پدی کئی لیا ہے او گناہ کی اختی دی او ابن کسیر داری کلی چه کلا ابلیس دا آیات واوری نو حسا ابلیس و علا راسیت تران ناس زامن خاوری ایک اولی ایمان چیس قولا محنت خوضای علا فستاغفر و من یقفر لیکن شیطان بیت ترقی وکړه اگا کارونای ورته سکڑا مو زیان کڑا اللہ فرمائی ایک جزاؤم مغفرت من ربیم داکسان داگا علا مومن چه دے مومن چه دے بدد دوئی مغفرت من ربیم بخششت دے طرفت رب ددوئینا الله بای بخی و جنتون جنتون دی بای کبالان جزاغین انہار و لی خالدین فی همیشہ بی پاگئی وَنِعْمَاجُ الْعَامِلِينَ خَدِ صَوَعَبُ دَا سِعْمَلْ كَوُنْكُ الْعَامِ الْإِفْلَامِ مَا هُو دِدِ خَدِ صَوَعَبُ اجر دَ دَا سِعْمَلْ كَوُنْكُ تَ دَا سِعْمَلْ كَوْنَكُ قَدْ قَلَدْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِّيْرُ فِلْعَرْفِ هَرْ ان فق پس الله درکنی دا صفاتونه درکنی دا چکه مخ کی ذکر او بل طرف تروانه دا کتاب الله سنت مخ خلاف روانه نو الله و قد خلت من قبلکم سنن یقینا ترشیدی مخداه تا سنن واقعات سنن سمانا سنن الله في اهلاك الاقوام يقينن ترشيدين مخذ الطاسنا طريقي ذا الله و عقب هلاك اولد قومن کي كزان کي د صفتون الله طريقي پ قومن د هلاك اولو ترشيد الله پ نفاسيرو في داروزه قصوگر ذائف درو زپزما کې فقدمونو ګرځه هغه زینو ګرځې کوم کې چې الله دا خلق هلاك کړې یا فصيرو فلارو قدمونو مونږ ګرځه نذ خپل پستر ګمته وګورای دا الله کتاب کې هو ګورای فانظروا كيف كنا قبل المكذبین زوونه فعتبوا پس اے پرثواق لای کیفکن عاقبت المقذبین سرنگی او انجام ده دروژن کو انبی علی مسالم هاذا بیان للناس ور دي آیات کې حال د مقذبین ذکر کړو د متقینو د حال ناروښه وست ترغیب ورکی قران تھا هاذا بیان للناس دا قران کریم بیان ده د خلقو وضاحت ده په اړه د فائدې د خلقو دا قران کریم بیان د څه کوي بیان د فائدې کوي دا کریم په بیان کې صرف فواید د خلقو وو هدن هدایت دا قران بیانوم با دین وو هدن سماندا قران ای کریم چې کومه مساله بیانوي نو هودن په دلایل سره بیانوي اسی نه بیان بل و موعظه او زجرن دي پکې واز د سید او موعظه را زجر علی المنکرات و موعظه او منکون کې دا قران د منکراتونه لِلْمُتَّقِينَ دَفَارًا مِنَ الْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْعُلَاةُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اُسْتَشْجِعُوا کله چې ارکان شي کڅوخري نو امیر د جماعت با اغوي ته زور نه نه ور کوي چې تاسو داست داس داس بلکې اغوي نه به تشجيع ور کوي په احداري بول ور کوي اللهُ وَلَا تَهِنُوا مسوستے گئے اے دو هوت میدان او مؤمنانو والا تهزنوا او غم جن شيء او پیغمبر صلی الله علی ان بفراق کا یا ابراهیم ولما حزن زید ابراهیم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زوئی ابراہیم چکلا منکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ایبراہیم استا پوجود ہے منگ ڈیر غم جنیو ادلتی ولا تحزن ورہ خوزن یو تبعی دے گا آخو دار چا سرٹل یو خوزن دا منہ کار پر خوزن مایوسا کی دل نماندل دلتا داو کئی ولا تحزن بے حوزنی کی گئی مبتکالیوو زiento cu تاسو tu uhmla者an ta受 ghalibhi o hai فماند hai seh Госud cumanood ha te uso eun chad shanuhalai that are udier dhe sid idhe Take Mihze din ta xu dio eun تاسو shanuhalai kick whiten tu num fire ta su sh shan deyr nude chad yide ...the scholars که مغربی یو که غالی بید، ده شان اوچت دیخن. این یم سلسکو مقرحن، فقد مستل قوم قرحن، مثلو. دیزن آقا یو سلترم، سلیخته مایاتا بود. آقا اسبابا حکمتونا ده شکست دو خود ذکر کئی؟ ده مومنان ده تصلای ده پارا. ده منافقانو جواب کئی؟ فرابغانده یو شوگوره که ده حق پارس بید، دو به شکست ولی کدا حق پر اسوین بشکست نه خور الله وی اي امسس کو مقارحل فقد مسل قوم قرن مثله کړه سیدره تاسو تاسو خام په خود میدان کې نفس برو صبر کوای ولا توبال ولا توبال پروا مساته ولي فقد مسل قوم قرن مثله پس یقه نه قوم کافر دځخم مثلو په مسل دا غیب په بدر کې الحرب وسجال دم خدا خو بس دولر کليو بلاست کله دپل پلاست الله یو تل کليام نو دا ویلوه په الناس د د زماني دی اړو موږ دې درا اړو په مه د کې ایا م نمرسه دي واقعيات وتي زمانہ کې روزو کیسي کې واقعيات تي وتلك الايام دغه واقعيات دي اړه اړه مونږ دې درا بين الناس په من د خلکو کې حكمين كثيره د فرد حکمتونو ډيرو دي ګډير حکمتونو یې وخت شي کسرغه لیدلوي حکمت بل وليعلم الله الذين آمنوا بلا وجه الله هذا شكس وقتی را کرده ده دي ده پارا انچه خارك پاک مؤمنان ويتخدم انكم شهداء وجور کرده تاسنان الشهيدان ورنو هر يو بذانت مؤمنون وخود کی پتا ولا كدا منافقاً بشاتا وقتا خدد ازغوار يومومن او شهادت سه معمول الله پاک تاسو کې شهیدانو ګرځو شهیدانو د ترنځوړو وګوره دا غو زالمان کې وختي د دوی فتح رااله لیکن هو الله لا يحب الظالمين الله مين نساتی د ظلم کوونکو سرا وليمحص الله بوله وجا او د دې د پارچ پاک لري الله پاک ال الذين دو ګناونه پاکړي پتي قتال سره هو صفاي رازي د مؤمنانو نه لا پاک ګناونه معاف کوي ګناونه رېږي ويم حقل کافري ما هو کې الله پاکا کافرن الله د کافرانو عمل کله ظاهر نه خکړي یا ویمحقل کاؤ فیرین دامن او ختمی اللفاکا فیران لرم پدی جیحاد قیتال سرا چه قیتال نیازی باکت کو پرسنگا ختم ام حسیبتمن تدخول الجنن ولمائی علام اللہ اللذین جہدو منکوم دبل و جخی بہدری ورکی آئے گمان کمیتا سوچی جہدن وشی جنن تان والله یالهمن اللهله جامن کوم او تروس پورې نه د خیر کړيله په مجاعدین د تاسوونه یهله منصابین او ن د خه کړي سابران دا خو د قیتال جهات سره خو دا پته لږې چې مجاد شوک دی ثابتغاار غټ مجا دا خو د میدانې کار زارار پتلو بل وجه خيب لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه خامق يقنا ويتاسه شارمان كوتاسه ده مرض شهادت مخد مخا مخدوه ده دي شهادت صحا فقد رأيتم بس يقنا ويتاسه دي شهادت ده رفو هدكه وأنتم تنظرون دلتا الموت نہ موت مراد زکا لا يتمنى حدكم الموت ولا يدعو به تمنا ارزو دمر بکایشی الا ما مرکی تکلیف را مصیبت را لیکن ارزو د شہادت بکایخه گوره د بدر کیس شھہدا مقام ته شو قتل شو هر یو ارزو د شہادت ظاہر کرے نو تمنون الموت تاس و ارزو دو شهادت کرده وانلا شهادت تاو شهادت جولید کرده مهلاو شو تاو شهادت بای صحابه اکرام شهیدان سن ذائب اسکه پاک دی بمنگ رحم کرم و کشی د اللہ دادی صحاب شیخ صرف دورس اے یا اللہ داد آقا یا داد سیا عمالو جامیشا اکڑی دی اللہ دادی صحابو ناغ دورس اے اللہ برزخی منګ لا توفیق راکه الله دنه کوم اعمالو مناونو زمن معاف کی الله دا, دا مصیبت ده تکلیف ده و تمام عالم من دی الله د تکلیف نه د مسلمانانو خلاص کی دي یا لک مسافر دی الله د تکلیف نه خلاص کی مقیم دی الله د ملک مستحکم کی بیماران دی الله تعالی صحت ورکي الله کا استا اراده دا غو د صحت نه الله توسد عافیت او درهم مع ملائکه عافیت او درهم مع ملائکه اللہ تدا عفیت بود رحمہ ملوکی اللہ سلات و شک یا اللہ شوق تکلیب و شیبت کی اللہ تخلاص کی اللہ قریب زائن ربنا تخبل مننا انتا خصمی طبع لئنا انتا